Jó reggelt. Ma nincs ismerős arcok. De van ki úr. 8 felszívó lesz reggel 7 óra, majdnem időben kezdtünk. 061 nincs előttem a naptáram, nem tudom, hogy van. Nem is nagyon érdekel, 18-a van egyébként. Pár dolgot szeretnénk megfogalmazni, és... Felhívást intézek a néphez, hogy beszélgessünk az akármiről. Egyrészt az ügyének az igazgatójához, hogyha valaki tud valamilyen hozzáférhetőséget, azt megköszönném. Én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a, az MTA által kiadott tájékoztatásnak. Ebben benne van, mint Cseben a tenger a teljes életünk, tehát, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának kelljen a közvéleményhez fordulnia a tekintetben, hogy tudományos vitákkal kapcsolatban ne tegyenek büntető feljelentést, mikor egy szakmai szervezet ne tegyen büntető feljelentést, ugye az OGY, ez szerintem olyan abszurdum, amely a napnál világosabb. Hogy ez önöket mennyire foglalkoztatja, hát a visszajelzések alapján csekké mértékben. Hogy miért van ebben benne, mint csebben a tenger, ugye itt van ez az egész Covid. Ugye a Covid-dal kapcsolatban különböző iniciatívák és direktívák voltak, különböző bizonyosságok, és aztán egyre több lett a bizonytalanság. Szembe kellett nézni azzal, amit nekem az én édesapám örökké hangoztatott, az orvos sok mindent tud, de sokkal több mindent nem tud. Az elmúlt időszak arra volt bizonyíték, és ez nagyon szomorú, bár sejthető volt, hogy nem az kapott jelentőséget, amit tudunk, vagy mások tudnak a járványról, hanem az kapott jelentőséget, amit nem tudunk, vagy nem tudnak. Ez a nem tudás egyben egy olyan támogatást kapott, amelynek semmi köze nincs az orvostudományhoz, és semmi köze nincsen a Covid-hoz. Ennek a támogatásnak, hogyha egy befűtésüvegben lenne, hogy a címkéjére mi lenne írva, hát két ötletem is van, az egyik az, hogy izé, a másik az, hogy hülyeség. De sok minden más is oda lehetne írni. De egy olyan ragadvány ez, amely nem kapcsolódik szorosan a járványhoz és a tudatlansághoz. De a járványt és a tudatlanságot, pontosan nem a tudatlanságot, mert a tudatlanságot is, de a nem tudást, a nem tudás és a tudatlanság között óriási a különbség. Olyan mértékben is úgy lovagolja meg, amire nem találok magyarázatot. Illetve találok rá magyarázatot, de az engem nem elégít ki a szónak abban az értelmében, hogy akceptálni is tudjam. A politika ebben szerepet játszik, meglátja a tudatlanokban vagy a nem tudókban azt az erőt, amely erő csak növekszik-növekszik az idő folyamán, és ha nem is feltétlenül támogatja meg őket, de minden esetre nem is fogja vissza őket. Pedig nagyjából ennek a tábornak a viselkedése olyan, mint az árvíz. Tehát lehet látni, ahogy emelkedik a szintje, és lehet látni azt, amint előbb-utóbb elönti a rakpartot, és aztán főjebb megy, ha főjebb megy, és aztán elönti a várost, elönti az országot, elönti a hétköznapi életünket. Olyanoktól várom a tudósok védelmét, akik inkább lehetővé tették a tudósok támadását, semmint, hogy ezt a támadást most visszaszorítsák. És mégis önökhöz és az értelmes emberekhez fordulok, bár ez az önökhöz és az értelmes emberekhez fordulok, ez olyan, mintha önök nem lennének értelmes emberek, tehát önökhöz, mint értelmes emberekhez fordulok. Látják, itt volt benne a márkizai, de azonnal korrigáltam. Tehát ezt más is meg tudja tenni. Hogy, hogy tegyenek ennek érdekében. Persze csak akkor, hogyha egyetértenek velem. Hány napja adta ki ezt a tájékoztatás az MTA, hány helyen volt erről szó, és az ugyei visszavonta-e. Azért is tartottam nagyon fontosnak, hogy a 168 órán megjelenjen a Sarkadi Balázsjal való beszélgetés, akkor is, hogyha nem az élen szerepel a témasorban. Sőt, lehet, hogy előbb-utóbb kikerül a címlapról. De ebben megvan az expressis verbis vonja vissza az ugyei a feljelentést. Megszavaztathatnám, de nincs értelme. Vannak olyan evidenciák, amivel kapcsolatban, hát ha evidencia, de könnyen lehetséges, hogy nem az. És ha nem az, akkor ezen el kéne gondolkodnunk, hogy vajon miért nem az. Tehát ha valaki tud valamilyen kontaktot az ugyeihez, azt megköszönném. Másfelől nap kicsit késő, most lehet, hogy egy kicsit korán teszek közzé egy felhívást, mert szerint olyan kejfejancsi nézők jelentkezését várom, akik Skype-on hajlandóak lesznek velem az elkövetkezendő hetekben beszélgetni. Én két hetet ajánlok, amely egyébként könnyen lehetséges, hogy négy hétté válik. Valójában a választásokról előtte és utána szeretnék beszélgetni velük, anélkül, hogy ők egyébként letennék a garast bármelyik párt mellett, vagy akár elmennének szavazni. Ennek a választásnak a fontosságáról, vagy fontostalanságáról beszélnének, hogy mit várnak tőle, vagy nem várnak tőle semmit se vagy lehetnek az, illetőek, az illetők külföldön élőek. Fiala janos kukat gmail.com, itt lehet jelentkezni, névtelefonszám. Legalább három, négy, öt, hat jelentkezőt szeretnék. Örülnék, ha mindenféle korosztályból lennének nők, férfiak vegyesen, és kifejezetten örülnék annak, hogyha az ország különböző részeiből jelentkeznének, vagy akár külföldről. És persze lehetnek sokkal többen is. Nem mondom azt, hogy felcserélem a velük való beszélgetést a... Politikusokkal való beszélgetésre, de igényt tartanék ilyen beszélgetésekre, és mintán ez egy tévéműsor is, ennek következtében képet is adnék hozzá. Ki fog derülni, hogy lesznek erre jelentkezők? Még egyszer arról beszélgetnénk, várnak-e bármit is ettől a választástól, vagy sem. Előtte és utána beszélgetnék ezekkel az emberekkel, ugyanazokkal vagy másokkal. Nem kell olyasmiről beszélni, amiről nem akarnak, a politikai félelmeiket elmondhatják anélkül, hogy annak következménye legyen, de hát az minimálisan egy közlési vágy, és egy olyan bátorság kell, amiről kiderül, hogy lesz-e vagy sem. Ezt a felhívást az elkövetkezendő napokban többször meg fogom tenni. Két héttel a választások előtt kezdenék, és nagyjából két héttel a választások után zárnék ezzel a sorozattal dörö.fialajanoskukat gmail.com név telefonszám. Nagyjából egy tucat percünk van az akármire ma február 18-án pinteken majdnem 7 urakor koratavas idő fúja szél, derült tég, ez a kejfely minden amit az az napról tudni kell vagy érdemes a netezők valamint Fiala János 14 éven óliaknak nem felett és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora ha azt látják, hogy ugyanaz van rajta, mint tegnap, igen, arra nem volt energiám, hogy kicseréljem a ruhámat. Elnézést kérek, majd a jövő héten jobban odafigyelek. 061 712 -42. Nyilván hogy önöket nem feltétlenül ugyanazt foglalkoztatja, mint engem, bármiről. 061-712-42, boldog lennék, ha beszélgethetnék önökkel. És ne feledkezzenek meg a felhívásomról, aki Sky kapcsolatban beszélgetne velem a választások fontosságáról, vagy fontostalanságáról, fontos dörö.fiolajanuskuka.gmail.com, névtelefonszám. Azt mondja a hompola, és van benne igazsága, hogy nézve ezt az orosz kislányt, a 15 éves műskorcsoljázó nőt, aki sírva nézi a küljével kapcsolatos pontszámokat, már azt követően, hogy vizsgálat indult a nagyapja szívgyógyszerének bevétele után, de valamiért engedik, hogy folytassák zűrzavaros történet. De a lényeg az, hogy azt mondja a hompola, aki nem pont olyan, mint a Kalambó felesége és a Hoffi Anyósa, hogy meg kéne tiltani 18 évnél fiatalabb sportolók világeseményeken. Vagy hogy, hogy, hogy tehát, hogy, hogy alapvetően hogy ilyen helyzetbe kerüljenek, hogy ahogy szavazni 18 éves kortól lehet, de legyen Ausztria 16 év, de a 15 az ne tartozom bele, és ne legyen 14-13 éves tornás se. Meg, meglepett az indítás. Magyarországon egyébként nem 18 éves kortól lehet szavazni, nagykorúságtól. a nagykorúságtól. Ami nagykorúsítással akár 17 év is lehet, illetve 16 év is. Hogy. Régül, ezek különböző eseményekkel kell, hogy összefüggjenek, tehát alapvetően a 18 éves korosztálytól föl felé szavaznak is. Től... Az alapkötvényben azt látod, hogy a az a bizonyos esemény az a házassodás lesz, illetve egyám engedélye. Ez csak nálam egy ilyen buktató kérdés vizsgán. Én ezt értem, de ez kivétel Bocsánat, az általános szabály Ez nem az általános szabály, ez a nagykorúság. A... Hát én nem értek a sporthoz, nem ismerem ezt a történetet, nem idegen tőlem az, amit a Honpola mond, mire sportrajongó mondhatná, hogy hát ezzel tulajdonképpen a verseny sportos misítenénk meg. Nem értek hozzá érzésből, tudok erről beszélni. Én nemrég a, a kislányom most nagyon rajong a, a, a balettért, nem tudom, hogy ezt meséltem-e neked. Nem. Hogy néztem annak, hogy egy, egy balett, táncosnak milyen uh, az élete, és erre vannak iszonylag nagy mintás vizsgálatok. én megnézni a lábukat utána? Na, az a legkevesebb. Nem, a, a, az igazán izgalmas az az, hogy amellett, hogy általában nagyon kevés kivétel nem keresnek sokat, ők ugye abban az életkorban kerülnek a legintenzívebb nyomás alá a, a, a balettban, amikor, amikor mások tanulnak és felkészülnek a későbbi munkaerőpiacra. Ami azért jelent problémát, mert a, a, egy nagyon tehetséges és népszerű balett táncosnak is legkésőbb 40 éves kora körül véget ér a karrierje. és ez, Én ezt próbáltam elképzelni, illetve olvastam interjúkat balett táncosokkal, hogy milyen az, amikor 40 évesen, de inkább 35 éves korod körül ott állsz az életben mindenfajta képzettség nélkül, és újra kezdhetett szó szerint az életedet. Erre jönnek el azok, amiket te utalsz hogy nem is csak a lábuk, hanem a csípőjük, a gerincük, nem tudom, mely, mindenféle mozgásszervük, azt teljesen kikészül, akkor általában van egy több éves ilyen műtétek sorozatából álló. Jó, de menjünk vissza idővel. Hogyan kapott kedvet Most, ehhez? A... Csak, csak, csak én ilyenkor azt, azt a kérdést teszem fel, és nem vádlóan, hanem tényleg érdekelne, hogy amikor egy szülő erre a pályára szállja a gyermekét, aminek értem az leges motivációit, akkor hogy, tehát hogy hogyan, hogyan jut el odáig, hogy ebből cselekvés lesz. Hogyan keltődött fel ennek Igen. a kislánynak az érdeklődése a balettilent? Melyik kislány, megbocsás. A, ki a Hát nyilvánvalóan, mint mindenkinek a diótörő hatására. A mostani karácsony az, az, az nagyon sok diótörő nézéssel telt. El is mentünk megnézni az Erkelbe egyébként, hogy meglepően jó feldolgozást ott sikerült megszervezni neki egy találkozót egy balett, balerinával. Azért ez kivételes alkalom, tehát ez, ez hogyan történt ennek a megszervezése? Hát, ahogy Ugyan szokott, volt egy nem nem ez nem az nem iránt tan. vágy? Kifejezte a Léna az iránti ványát, hogy szeretne találkozni egy balettáncossal? Igen. A, mi már igazából a, a terhességtől kezdve a klasszikus is ismertetjük, és ezt ez, és eléggé szereti. Tehát ő szokott követelni magának, nem tudom, balettfelvételeket, hogy az, azokat szeretné nézni. Nem csak rajzfilmeket, meg Manchester járatot meg nem tudom, hanem hanem a cukortündér táncát például. A cukortündér ez egy időben egy, egy mindennapos program volt, hogy ezt meg kell nézni, és hát nyilván a magas szemüvegen keresztül ez a csillogás, a szép zene, a, a, a szép jelmezek, azok, azok legyűgözik. Miről szólt a beszélgetés, ha ott voltál a táncos és a lányos között? Hát mivel egy két éves kislányról beszélünk, nem, nem volt egy elmélyült az elelméleti beszélgetés. De a Filippov lánya meg a Benyó lánya, tehát azért ez végig csak más helyzet. Nem egy átlagos gyerek. Ez igaz, ez igaz. De nem is hallgattam ki az egész beszélgetést. De hát látta teljesen Akkor csak azt kérdezem, elmondta, milyen hatást gyakorolt a gyermekre a beszélgetés? Hát szinte bénitó. Tehát a, a, ahogy, ahogy egy 15 éves kislánya, nem tudom én, bono rajong, nagyjából azt láttuk az arcán. El volt képedve, jelmezben volt a balerina, nyilván nagyon kedves volt vele, hozott neki csokit aláírva, és hát el volt varázsolva a gyerek. És most aztán gondban vagy? Azt nem mondanám, talán még nem, nem, nem állítottam véglegesen erre a pályára a gyereket, de én azt az gondolom, hogy arra tippelek, hogy azért addig, amíg eljut valaki odáig, hogy profi balerina lesz belőle, Odaig nem elég a, a, a puszta lelkesedés vagy a csodálat. Tehát ott a szülőnek nagyon sok mindent kell tennie. És én nem akarom leszólni tényleg azokat a szülőket, akik ilyen pályára szállják a gyerekeket. Biztos megvan a maguk indoka de én ezt nem, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen, ilyen életpályát szállnak a, a saját gyerekemnek. Hol... Valószínűleg, tehát hogy nem véletlenül jutott eszembe, ez nagyon hasonlít a, a versenysport karrierjére. Hol lépnél közbe? A közbelépés az szerintem még csak nem is szükséges, érdemes tartózkodni dolgoktól, azért én azt látom magam körül az ilyen versenysport felé terelt hogy itt, itt nagyon sokszor a, a szülőnek az ösztönzése, az elsődleges lökés. A gyerek a szülőnek akar megfelelni. A szülő nagyon elégedett és arra adja nagyon pozitív visszajelzéseket, hogyha ezeket a kiemelkedő sportteredményeket eléri a gyerek. Hát tőlem ilyet nem nagyon fog tapasztalni, hogyha meg annyira elhivatott, hogy hogy elértül is mondjuk egy ilyen pályára menne, amit nem hiszek, akkor nyilván néhányat beszélgetni fogunk arról, hogy egyébként a tágabb perspektívában nézve ez mit jelentett az életében nézve. A végén pedig nyilvánvalóan nem tiltunk semmit, hogyha, hogyha neki úgy érzi, hogy ez, a, ez az álma. A természet sok mindenről gondoskodik, gondoskodik például arról az esetek zömében, hogy ha valakinek gyereket születik, akkor legyen teje, amit táplál, és aztán tudjuk azt, hogy különböző dolgokra megtanítja a gyereket, vadászni megtanítja, vagy röpülni, attól függően, hogy a természetnek milyen csodájáról van szó. Te tekintetben ki vagy maradva, hiszen te nem szültél, így aztán anyatejed sincsen. Az, hogy apa lettél, az egyébként megváltoztatta a gondolkodásodat a szónak abban az értelmében, hogy miközben te nevelsz és oktatsz, hogy konkrétan a gyereknek a nevelése és az oktatása hogyan alakuljon? Nem. A, nyilván mondhatnék olyan köszönjelkedett, hogy az emberek megváltozik a prioritásos sorrendje és hasonlók, ami nem lenne túl érdekes. Nekem az izgalmas az, hogy azt látom magam körül is, meg a saját életünkben is, hogy azért a, a nevelés az valahol a, a, a normál életmódnak a meghosszabbítása. Tehát szerintem mindenki egy kicsit úgy neveli a saját gyerekét, ahogy a saját életét irányítja. Kényszeresen, kontrollosan, az egyenlapú kommunikációra építve, borzasztóan sok szakjodalmat olvasva, vagy pedig a benyomásaira támaszkodva. Tehát én azt, azt látom, hogy ebben, Változás az nagyon ritkán szokott történni, miközben nem végeztem erről reprezentatív kutatást. Bocsatcsak, ezzel a versenysport, balerina dolog és hasonlókkal kapcsolatban És én azt gondolom, hogy szerintem nagyon sokszor nem magától értető dő az, amit mi magától értetőnek veszünk, hogy, hogy dolgokról beszélgetni kell, kommunikálni egészen egyszerűen, felvetni szempontokat, elgondolkodtani. Egy két éves gyerek szintjén? Még egy két éves gyerek szintjén is nagyon sok mindent lehet kommunikáció elérni. Ez, ez, ez nagyon jól látszik. Hát ugye a mi gyerekünk bölcsödébe jár, mi nagyon sokféle kommunikációs mintát látunk ezekkel a két éves vagy három éves gyerekekkel is, és, és igen, hát égés föl tud lenni a különbség. Tudományt olvasom? Hát általában szoktam ez a dolgom. Nem, a gyerekneveléssel kapcsolatban. Vagy a baleszti kirodalom. Ebben, ebben sem nagyon újdonság, tehát ami érdekel arról, hogy általában olvasod. Úgyhogy, hát igen, korábban is engem izgatott a pszichológia, fejlődő pszichológia, neurológia és hasonlók, úgyhogy ez nem, nem szokott megjeleníteni. mit kezdesz a tudomány ellenességgel? At próbálom megérteni és differenciáltan kezelni és amikor ez egy büntető feljelentésben manifestálódik, megszólal a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia megszólalását, épp olyan csönd követi, mint amilyen csönd követte az elmúlt időben a Magyar Tudományos Akadémia megszólalását. Én azért beszélgetek nálam okosabb emberekkel, kíváncsi vagyok a véleményükre, és óhatatlanul hatnak rám. De itt arról van szó, hogy maga az okos ember szólít meg engem, a olyasmit dolog történik, amire nekem figyelemmel kéne lennem, és azt látom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia legalább úgy tudja megszólítani az embereket, mint én, megszólítja őket, és hát lehet, hogy hat rájuk, de annak a nyomát csak lehet, hogy hosszú idő után lehet látni, vagy egyáltalán nem lesz nyoma. Ugye a leírt interjúban egy tudós azt mondja, hogy azt akarja, vagy azt szeretné, hogyha az Ogyé visszavonna egy olyan feljelentést, egy olyan rágalmazással kapcsolatos büntet amely manifesten tudományellenes, és amely gyakorlatilag egy 21. századi Giordano Bruno elégetés, amire egyáltalán nem reagált még az Ogyéi, és én teljes döbbenettel figyelem ezt a folyamatot. Ezt meg tudom érteni. A, én ebben egy. Én általában a, a, azt szerintem meg kiderült valami péntekenként, hogy a, a valamilyen fajta. Egyrészt, másrészt határozza meg a gondolkodásomat, és a középutat keresem. Én nagyon tudományhívő vagyok, azt talán nem kell taglalnom. És a tudományban az egyik legizgalmasabb dolog az az, hogy rámutat arra, hogy a hétköznapi érzékeléseink és magától értetődő véleményeink azok nagyon gyakran egész percepciós épülnek. Tehát, hogy megszűri az agyunk azokat az információkat, amik be, be, beléérkeznek és a tudomány ez nagyon izgalmasan rá tud ö, mutatni erre egyrészt. Tehát én ezért, ezért nagyon nagyra a tudományt, és, és általában oda szoktam figyelni arra, hogy egy szakterületnek a képviselő mit mondanak. Másrészt ott van az, hogy azért a, a tudósok nem mindenhatóak és mindentudóak, és a legtöbbször nem is értenek egyet. Tehát én azt a középutat keresem, ahol az ember oda, Figyel és beépíti a lehető legtöbb tudományos eredményt a hétköznapi életének, ahol szükséges a koordinációjába. Ugyanakkor azt mondjuk elfogadjuk, hogy vannak az életnek olyan területei, ahol a tudomány nem mindenható. Ilyen például a társadalomnak az irányítása, ahol a politikának nem feltétlenül csak illegitim szempontjai vannak, sőt, sokszor sok színűbb a szempontja, mint a tudománynak. Azt is el kell fogadni, hogy aki tudósként fellép a nyilvánosság előtt, a sajnos. Nem ritkán tápot ad az ilyenfajta tudományellenes nézőtek.nek Nekem az a kihívás, vagy a magam körül, amit látok, az egy megoldandó probléma, hogy hol tudom elutasítani a Marifeszt tudományellenességet, és azt az élvezetet, amivel emberek megpróbálják a sárba tiporni bármilyen tudományos tudásnak a tekintélyét, és közben pedig arra is rámutatni, hogy azért a szakértőknek a mindenható és feltétel nélküli tisztelete is el tud vezetni ilyen, ilyen, ilyen vadhajtásokhoz. Igen, csak hát, hát hogy az ebben a történelemben az jó, nem arról van szó, szó, hogy valamit a tudósok elrendeltek, vagy el akartak rendelni, ők jelen pillanatban épp úgy védik a vélemény szabadságukat, mint ahogy a civil társadalom, vagy maguk az emberek ragaszkodnak a vélemény szabadságukhoz. Világos, bocsánat, én most nem a, nem a konkrét esetről beszéltem, ez ott nyilvánvalóan teljesen egyetértekezés, hogy nem csak a vélemény szabadságról van itt szó, hanem a tudományos kutatás szabadságáról, ami, ami már egy tágabb köre. A védendő értékeknek tehát ebben nincsen, nincsen közöttünk vita. Jó, csak ugye ez kicsit olyan, mint a, a Big Brother is Watching You, egy 1984, ahol te neveled a odat a feleségeddel, és egyszer csak megszólalok én, egy megafomból, és azt mondom, hogy nekem ez nem tetszik. És először keresed a hang a helyét, és aztán egyszerre csak rájössz arra, hogy én ott vagyok minden pillanatban, csak nem minden pillanatban szólalok meg. A kérdés az, hogy az ember ehhez hozzászokhat-e, vagy sem. Van bennem egy berzenkedésem messze túlmutató érzület és vélemény, amelyben a hangszorú kitépésén kívül azt is eltakarítanám, aki egyébként máshol, más hangszoróból beszél, más lakásokban. Miközben, hogy az ördögügyvédje legyek, ez is a, a önmagában a véleményszabadságnak a területe lenne, hogyha most nem egy perről beszélnénk egyébként. Azt, abba a megafonba, az, hogy abban a megafonban bármilyen hülyeséget be lehet kiabálni. Értem, de a lakásomban neked ne, ne legyen olyan megafon, amelyet én egyébként nem rendeltem meg oda. A lakásomban természetesen nem, az már a másik szabadságának a korlátának az eltállgását jelenti. Persze. De itt most jelenti. erről van szó? Erről van szó, de most azt látod, hogy engem, engem érdekel ennek az egész kérdésről, az általános szintje is. Nem csak a konkrét szint, ahol mondom, nagy vita nem lesz közöttünk. De a tudomány ellenséggel kapcsolatban az egyik legfogósabb dilemma szerintem az az, hogy hogyan küzdjünk a tudomány ellen, és ezzel kapcsolatban ma egyre inkább az ilyen tiltó szankcionáló megoldások tűnnek az egyre inkább elfogadottnak, ami számomra egy, hát egy nagy kérdője, hogy a szólásszabadság és véleményszabadság. szabadság, az vajon addig értéke, amíg egyetértünk egy, egyet azokkal a véleményekkel, amelyekről szó van. Vagy pedig az embernek joga van hülyének lenni. Sőt, az embernek joga van-e nyilvánosan hülyének lenni, és mások előtt terjeszteni a hülye véleményeit. Tehát ez egy klasszikus dilemma, ami most úgy került a, a, a világ politikai döntéshozóinak és véleményformálóinak az érdeklődésének a homlokterébe, hogy azt hittük, hogy túl vagyunk már ezekre a dilemmákon. És mit most Bocsánat, hogy belegyen túl lasszat, arról beszélünk itt, hogy lehetne tiltani például oltá, oltáselemes nézeteknek a terjesztését, arra hivatkozva, hogy ez potenciális közegészségügyi kockázatot növel, és akkor ilyenkor szokták példaként hivatkozni Romániában a kötelező oltások visszaszorulását és járványoknak a, az újbóli megjelenését. Vagy pedig azt mondjuk, hogy tartalom alapján nem lehet addig véleményeket szabályozni, amíg azok nem valaki konkrét biztonságára nézve, közvetlen és bizonyítható veszélyt jelentenek. Ez egy nehezen megoldható probléma, de mindegy. Csak erre, erre próbáltam utálni, hogy, hogy, hogy, hogy nekem ez is egy izgalmas része a dolog. Én szerintem értem, hogy izgalmas része, szerintem is az, de most olyan, mint hogyha nem lenne vezérfonal, vagy olyan, mint egy olyan uh elválasztó csík, amely időnként megszűnik, és nem azért, mert elkopott, hanem mert nincs felfestve, és akkor az embernek nagyon kell figyelni az utat, mert hogyha szabályosan akar közlekedni, akkor egyfolytában látnia kell, hogy hol van a csík, a csík pedig nem következetesen van lefestve. Hát János, ez nagyon jó lenne, hogyha így lenne, ez a vezérforan szerintem igazából soha nem létezett, nem tudom én, biztos, hogy rossz lesz a hasonlat, valamilyen fajta biztonsági is el az időről időre megjelenik de ismerünk a történelmből számos olyan példát a, a közelmúltból is, és évférdekel is, amikor mondjuk a tudománynak a vezérlőtségi az hát, utólag károsabbnak bizonyult, mint amennyire hasznos volt. Tehát hogy szerintem az életben ez az egyik legnehezebben elfogadható adottság. De milyen, milyen, a tudománynak milyen megnyitvárulása volt, ami így hatott? Hát János, a, a, a 40-es, 50-es, 60-as évekhez a lobotómiának a a, a virákkora volt, ami ugye abból áll, hogy az orradon keresztül az agyadba csapnak egy ilyen szöget, és ugye az volt akkor a, a diskurzus, hogy hát ezzel az eljárással meg lehet gyógyítani egy csomó ö, mentális zavart a depressziótól kezdve az antiszociális viselkedésig. Ezért az eljárásért, ezért ö, a kidolgozója még Nobel-díjat is kapott, hogyha jól emlékszem, és hát ma már úgy tartjuk a lobotomiáról, hogy ez egy, az egy embertelen és uh, rendkívül káros, miközben tömegesen sérelmet okozó ilyen sarlatán beavatkozás. Miközben ez volt a tudományos közösség szerében a csodasz sokáig. És hosszú tehát hogy tényleg sok ilyen eset volt, mert a tudomány is olyan, hogy néha téved, és a tudomány mondjuk abban jobb talán az átlag embernél, hogy hajlamosabb beismerni azt utólag, hogyha tévedett. De, de, de ez a vezérlő csillag ez nem mindig ragyog fényesen. A... Ami nem azt jelenti, ami nem azt jelenti, hogy az esetek 90 ával egyébként ne legyogna fényesen, mert ezt továbbra is mondom, hogy én bozasztalan scientista vagyok egyébként. És a saját téziseidnek a terjesztése során mennyire vagy tekintette ugyanazokra a gondolatokra, mint amit most megosztottál. Abszolút mértékben teljesen. Szerintem, szerintem a, a, a tudományos képzettségnek visszakapcsolva ahhoz, amit az elején mondtam, az egyik legfontosabb hozadék a az, hogy egy jó tudós, vagy egy önmagára igényes tudós az elsősorban a saját véleményeivel, szemben szkeptikus. Tehát én meg vagyok valamiről győződve, nagyon, mert nagyon sokat dolgoztam annak a véleménynek a kiunkálesen, azt a véleményt továbbra is folyamatosan tesztelem kell. Erre egy jó példa, amiről már talán meséltem neked, hogy mi tavaly kiadtunk egy gazdaságpolitikai, szakpolitikai javaslatcsomagot, hogyan dinamizáljuk a magyar gazdasági növekedést. Mi azóta is járjuk az országot, és különböző helyi vállalatvezetőkkel és gazdasági szereplőkkel beszélgetünk ezekről a javaslatokról, hogy leteszteljük újra és újra, hogy nem hülyességeket mondunk el. Nincs egy olyan szempont, amit kihagytunk a számításból. És mennyit változott? Egyelőre nagyon-nagyon alapvető dolgokban nem, de voltak olyan, voltak olyan pontok, ahol felülvizsgáltuk az eredeti javaslatunkat. Tényleg nem, nem, nem ilyen ö, meghatározó dolgokra kell gondolni, de praktikus témák, praktikus problémák és azoknak a praktikus megoldás, ezek felmerültek. Ki fogunk adni erről egy javított változatot, amiből beépítjük ezeknek az egyeztetéseknek az eredményeit is. Ma nagyon határozott volt -e. Tényleg? Igen. Hát, mert kedves témáról volt szó. Számomra kedves témáról. Vagy ha -e tetszik, akkor strikt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Önök Filipov Gábort hallották. Igen. Jó reggelt, ma többé-kevésbé adig fogunk beszélgetni, amíg ön azt nem mondja, hogy elég, bár Horváth Csabát is aztán föl kell, hogy hívja, mert olyan mennyiségi megtárgyalandó dolog van, hogy az nem is kifejezés. Viszont na, nekem 8 órakor akkor be kellene fejeznem. Na tessék, Mi van 8-kor? Sorompó? Aj, nem. Nem, nem, nem. <laughs> Jó, akkor nem húzom az időt beszélgessünk erről az uniós költségvetés védelmét szolgáló intézkedések a bíróság teljes ülése elutasítja a Magyarország és Lengyelország által benyújtott az uniós költségvetésből származó finanszírozás igénybevételét a jogállamiság elveinek tagállamok általi tiszteletben tartásához kötő feltételességi mechanizmus ellen irányuló kereseteket. Azért ez önmagában olyan, mint hogyha az embernek meg kéne tanulni egy verse. Tehát Már maga a cím se nagyon könnyen érthető ez így van. Meg tud-e tud tud ön e tekintetben, vagy ha igen, akkor milyen mértékben tud objektíven megnyilvánulni? Hát az objektív vitást, mihez képest mérjük, ha a párt és kormányálláspontokhoz képest, akkor igen, ha a saját magamhoz képest, akkor nem. Nem, saját magához képest nem tökéletes választ adott. Uh, Szeretnék egy olyan ismertetőt hallani, amiben több a tényanyag, mint amennyi a kommentár, mert az elmúlt időben a kommentárok nagyjából elfették a tényanyagot. Jó. Készültem, e... ö... és mondok címszavakat, és igyekszem rövid lenni. Előzmény. 2020. december 16-án a parlament és a tanács a jogállamiság elveinek valamely tagállamban történő megsértése esetén az uniós költségvetésvédelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló rendeletet fogadott el. Igen. Mi ez a jogállamiság? Tudom, végigvettük már, de most elővesszük még egyszer. De egy érdekes, ez egy érdekes kérdés, egy érdekes fejlemény, ugyanis most az Európai Bírósága határozatában, és szerintem ez egy tényleg fontos mozzanat, adott egy, egy fogalmazunk úgy, hogy munkadefiníciót jogállamiság tekintetében. Egy másodperc szürelmét kérem, tudom, sokat kérdezek, ez a bíróság, ez hány ember? Minden tagállam küld egy bírót, de nem szükségszerűen jár teljes tanács ülés keretében. Szerintem ez teljes tanácsülés lehetett. Tehát ez, ez ugye 27 Úgy, mint az Alkotmánybíróságnál, van egy ilyenkor különvélemény? Igen, igen, van, lehet. És igen. most volt? Ezt nem tudom. Szerintem nem, nem tudom, ennek utána kell néznem. Mert, Mert én nem találtam, de attól még lehet, hogy éj volt. Én sem, én sem, de nem is kerestem az az igazság. Tehát szemben nem jött velem különvélemény. A bíróság -e egyszerű a többséggel nem... hozza meg ezt a döntését? Szerintem igen, igen, igen. De gondolom itt is, hogyha szoros szavazás lett volna, akkor, akkor az, ki, az kiszivárgott volna. Evidens, és aztán átérünk pián... a tartalomra, hogy ellen nincs fellebezés. Evidens, igen. igen, igen. Mennyiben evidens, amikor általában vannak fellebvíteli fórumok? Hát a, de minden felelős fórumnak egyszer van végre. Így van, de ez most egyébként egy hagyományos igazság, igazságszolgáltatás figyelembevéve hanyat fog lenne? Hagyományos igazságszolgáltatás. Tehát az első fok, másod fok. A hát kúria szint, tehát másod fok, de úgy, hogy már. A, igen, tehát a. De ezt a, akkor a, a, a meg, mi, mi előzte meg, amit egyébként első foknak lehetne nevezni? Hmm. Ez egy jó kérdés. Nem előzte meg semmi. Ez olyan, mint amikor a kúria jár egy el első fokon. Oké, okay, rendben van. Akkor tehát mondott egy olyan határozatot, amely munkadefinícióként alkalmazható. Figyelek, legyen szíves, mondja meg, hogy mi ez a I munkadefiníció. Igen. Hát, az az igazság, hogy most itt ugye vezetek, és nincs a kezemben maga a határozat. Négy el, ha jól emlékszem, négy elvet sorol fel amelyről azt mondja, hogy persze a jogállamiság fogalma, mert ugye a magyar és a lengyel kormány is részben arra hivatkozik, amit én is el szoktam mondani, hogy a jogállamiságnak nincsen egy európai, európai szinten letisztázott konszenzusnak örvendő definíciója. Erre támaszkodik tulajdonképpen a, a magyar és a lengyel kereset, és azt mondja, hogy ez igaz, hogy ilyen nincs, viszont a különböző elvek mentén jól kijelölhető ez a a jogállamisági definíció, vagy a jogállamiságról szóló felfogás, és ezt felsorolnak négy jelvet, az a végrehajtó hatalom önkényességének tilalma, az igazságszolgáltatás függetlensége, és még, át, meg kellene nézni, ezek most nincsenek itt meg nekem. Ami, ami szerintem egy nagyon fontos, elmozdulás ebben az egész vitában. Az Európai Bíróság gyakorlatilag megteszi azt, amit a, a bizottság, a tanács, vagy akár az Európai Parlament is eddig sohasem tudott megtenni. És ad egy, egy, egy, egy munkadefiníciót, vagy egy ilyen hozzávetőleges viszonyítási pontot ebben a döntésben. Az, hogy maga a jogállamiság egy olyan tényező, amivel kapcsolatban bíróság járhat el, azt valójában lehet valami fejleményhez kötni? Vagy, tehát hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe most nem Magyarország és Lengyelország, hanem egyáltalán, hogy ez peresíthető? Egy kicsit az amerikai legfelsőbb bíróság pozíciójához hasonlít ebből a szempontból az Európai Unió bírósága, É, de csak egy picit, mert az amerikai legfelsőbb bíróságnak ilyen tekintetben, ami ugye egy, egyszerre lát el legfőbb bírói fórum és alkotmánybírósági feladatokat is, tehát ellentétben még a magyar megoldással, ahol ugye van egy alkotmánybíróság és van egy kúria, az amerikai legfelsőbb bíróság ennek a kettőnek tulajdonképpen az ötvözete, a szabad ilyet mondani, és az Európai Unió bírósága hasonló ehhez, azzal a nagyon fontos különbséggel, hogy itt azért és ez a, a határozatban is benne van, hogy általában az Európai Unióhoz kötődő uh, kérdésekben láthat el csak ilyen feladatok? Tehát általában nem szólhat bele, nem, nem, nem föderális legfelsőbb bíróságként jár el. A tagállamok ügyeiben általában azért nem járhat el, de hogyha valami olyan uh, tényező van, vagy olyan ügy van, amely az európai bírós, ah, bocsánat, az európai integrációhoz kötődik. Akkor, akkor abban hatáskörrel bír. És ezért nagyon fontos ez a pénzügyi mechanizmus is. Ez egy fontos túl... dolog, erre még kitérünk. Azt kérdezem Öntől, hogy én akkor jól érzékelem a beszélgetésünk nyolcadik percében, hogy akkor, amikor a jogállamiságról volt szó, akkor még azok a tételek abban a formában, ahogy egyébként a munkadefiníciót most megalkotta ez a bíróság, még nem léteztek. Igen. Igen. Ez legalábbis a ilyen letisztázott. Szóval igen, így, pontosan ahogyan ön fogalmazott, ahogyan most az Európai Bíróság meghatározta, ezek még akkor nem létezte. Igen. Ez nem egy logikai bakugrása. Hm. Hát szankcionálok valami miatt, amiről később mondom meg, hogy valójában én emiatt szankcionáltam, miközben a szankciót már korábban kiszabtam. Illetve magát a szankcionálást elkezdtem. Ö, az Európai Bíróság a a szövegezésben, a megfogalmazásban úgy utal ezekre az alapelvekre, mint amely, pontosabban evidenciaként, tehát amelyek egyébként a jogállami sár... Nagyon-nagyon jól beszél. Eljutottunk az egyik leglényegesebb pontig. Hogy lehet az, hogy önnek evidencia valami, ami nekem nem az, miközben természetesen ez így van, sok minden van, de ugye jogszabályi szinten már kevésbé létezik ez, tehát abban a pillanatban, hogyha van jogszabályi evidencia, ami egyébként megint csak boki, logikai bakugrás, mert ugye a jogszabályi evidencia az valójában azt jelenti, hogy a törvény nem ismerete, nem ment engem a szankció alól, óhatatlanul arra hívja fel a figyelmemet, hogy mindennel meg kell ismerkednem, vagy sok mindennel meg kell ismerkednem, nem utólag nem hivatkozhatok a tudatlanságomra. Magyarul... Igen. Az, hogy valami evidencia az Európai Unió számára, miközben az egyik tagjának vagy a másik tagjának nem az, ez hogy a frászkunyhóba jön létre, miközben folyamatosan erről beszélünk, de nem csak az, hogy ez hogy jön létre, hanem hogyha ez az evidencia nincs meg, akkor nem arról van szó, hogy tárgyalunk egymással, hogy kedves Tibor, ez hogy érted, hanem azt mondja az egyik fél, oké, okay, akkor per. Úgy, hogy, hogy a bíróság is úgy utal erre, mint ami Magyarország és Lengyelország számára is evidencia. Tehát ő nem, nem, nem azt mondja, hogy itt egy új uh, dolog uh, kitalálásáról van. Szóval Magyarul, hanem, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak eleve tisztában tud, kellett lennie el. azzal, igen, hogy... Igen, igen, igen, igen. És ez igaz? Hm. Hát szerintem hogy tart, ahogy jól látom, nem zárult le a politikai vita, tehát ebből a szempontból... Léptem, de mit egy adható, politikai vitával, amely szembe megy egy bírósági ítélettel? Melyik az erősebb? Hát nyilván most jelen pillanatban rövid távon a bírósági ítélet. És hosszú, távon? hosszú távon nem tartom kizártnak, hogy a politikai vita lehet erősebb. És a politikai a... vita, mint egy ilyen nagyobb egység, fel fogja oldani a bírósági ítéletet? Hát, hogy legalábbis igen, megváltoztatja az ezzel kapcsolatos felfogást. Tehát én, én el tudok képzelni egy olyan kettős stratégiát, akár a magyar kormány részéről, hogy rövid távon elkezdi bebizonyítani. Ugye, a, bocsánat, nem, nem megkerülni hanem csak olyan másik fontos tényező, hogy a bíróság azt is kimondja, hogy mindez nem általánosságban alkalmazható. Így, csak az új, a, Amikor az EU pénzügyeivel kapcsolatos kérdés. Ez így van. Tehát rövid távon a magyar kormány dönthet úgy, hogy egyrészt rövid távon elkezdi bebizonyítani, hogy a jogállamiság kritériumai igenis érvényesülnek az Európai Uniós pénzek felhasználása kapcsán, hosszabb távon pedig a politikai vitál. Nagyon fontos, amit ma hiszen itt magyar most egy keret döntés született, arról született döntés, hogy amiről egyébként az Európai Bizottság ezentúl azt fogja mondani, hogy a jogállamiságot megsértették, azzal kapcsolatban szankcionális szakcenség, funkcionálási folyamatot indíthat, maga ez a döntése az Európai Bíróságnak, ilyet nem tartalmaz, de kinyit egy olyan ajtót, amely ajtóról eddig azt se tudtuk, hogy létezik. Igen, igen, igen, mert eddig nem is létezett tulajdonképpen, illetve csak feltételesen létezett, hiszen az a 2020-as decemberi költségvetéssel kapcsolatos kompromisszum, amire ön is utalt, az elején, az tartalmazza azt is, hogy mindaddig nem lehet bevezetni ezt a bizonyos jogállamisági feltételrendszert, ameddig ezzel kapcsolatban a bíróság nem hozza meg Magyarul, ehhez kellett durván maguk. másfél év, de, de, de hát... Igen, de ez egy haladék volt, ez egy egy gesztus volt Magyarország és Lengyelország felé, hogy forduljanak bírósághoz, ha annyira nem hiszik el, és ezzel, ha ugyan Szerintem az első testtől kezdve eléggé egyértelműnek tűnt, hogy az Európai Bíróság döntése mi lesz, de legalábbis nagyon fontos időt nyert a két ország. Élte a két ország ezzel az idő. Ez nehéz kérdés, mert a politikában ugye van egy, aki időt nyer, életet nyer, de, de van úgy, hogy. Tehát lehet úgyis időnyerésre játszani, hogy hátra történik az alatt valami más az ügyjel nem szükségszerűen kapcsolatban lévő fejlemény, ami az ügyet is változtatja. Ilyen nem történt, tehát ilyen értelemben igen. nem. Olyan értelemben, olyan értelemben lehet, hogy igen, de ezt majd később fogjuk megtudni, hogy az Európában zajló belpolitikai változások egy kicsit Magyarország és Lengyelország irányába tolják el az uralkodó széljárásba. Vagy ellenkezőleg vagy ellenkezőnk. Most, Most jön az a rész, amit ön mondott, és amely ugye e, praktikusan nagyon fontos, hogy az a tény, hogy kimondják azt, hogy a valaki a jogállamiságot megsértette, abból adódóan a szankcionálás is lehetséges, tehát itt nem egy elvi dekl deklar deklaráció születik, Ö, azt mondja, hogy a tanács számára lehetővé teszi, hogy a bizottság javaslat alapján védelmi intézkedéseket, például az uniós költségvetésből történő kifizetések felfüggesztésére vagy az uniós költségvetésből finanszírozott programok jóvágyásának felfüggesztésére irányuló intézkedést fogadjon el. Igen. A felfüggesztés az mit jelent? Azt, hogy nem végérvényesen hoztja meg a... Oké, okay. és sabálem? mi kell ahhoz, hogy a felfüggesztés megszűnjön? Nyilvánvalóan euh, volt már ilyen, tehát feltételeket támaszt ilyenkor az Európai Bizottság. Értem, de most Csehország... a dolog lényeg az, hogy újabb területeken jöhet létre az a szituáció, ami már korábbi igen. területekre létezett. Igen, igen, igen. Korábban az EU források elosztásánál volt már ilyen Csehország is. Görögország is más területeken került ilyen helyzetbe, hogy az Európai Bizottság felfüggesztette a források folyosítását és megmondta pontról pontról, hogy mit kell tennie. Nekem például amikor biztos voltam, akkor az Erasmus programban való részvételét Görögországnak fel kellett függeszteni, mert a nemzeti hatóságban bizonyos összeférhetetlenségi szabályokat megsértettek, és ezáltal sérült a az átláthatóság követelménye, és az Európai Bizottság megszabta, hogy mit kell változtatni a görögöknek ahhoz, hogy ismét részt az Erasmus programban. Amint, tehát nem kizártuk őket, hanem amint megszüntették ezeket a, a konfliktusokat, azonnal ismét részt vettek a programban. Igen ugye az történt, hogy Magyarország ezt az ajtónyitást és Lengyelország ezt az ajtónyitással kapcsolatban ennek a rendeletnek a megsemmisítését kérte, és ezzel kapcsolatban döntött ennyi idő után az Európai Bíróság, és azt mondta, hogy ezt az ajtót nem kell, hogy becsukják, mert ez egyébként összhangban vagy harmóniával áll az Európai Unió jogrendszerével. Igen. Az, hogy ebben a e, mi volt a két ügy? Az egyik ügy az maga a jogállamiság, a másik pedig az, hogy Magyarország fellépett ellene? Nem tudom, bocsánat, mi az, hogy milyen két ügy? Azt mondja, hogy ebben a két ügyben Magyarország és Lengyelország kölcsönösen támogatta egymást. Nem a Magyar és a Lengyel keresetről van szó? Nem tudom. Nem, két ügyben nem ugye a a tánként Magyarország tánként. és Lengyelország keresetet nyújtott be a bírósághoz a rendelet megsemmisítéseire. Ja, szerintem az egyik az, hogy a rendeletet nem a megfelelő döntéshozatali... Okay. Igen. eljárással hozták meg, a másik pedig igen. Ez a két, így. Um, Belgium, Dánia, Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Finnország, Svédország, és a bizottság pedig a parlament és a tanács támogatása érdekében avatkozott be. Így állt fel a két oldal? Igen. A bíróság először is a rendelet jogalapját illetően kimondja, hogy a rendelet szerinti eljárás csak akkor indítható meg, ha alapos ok van a megállapítás, megállapítani, nem csak az, hogy valamely tagállamban a jogállamiság elveinek megsértésére kerül sor, hanem mindenek előtt azt is, hogy a jogállamiság elveinek megsértése, Kellően közvetlenül érinti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, vagy az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, illetve ennek a kockázata komolyan fönnáll. Így gyakorlatilag megint egy olyan pontra érkeztünk, amivel kapcsolatban nem lehetett két objektív mondatot hallani. Pedig ez egy. Igen. Pedig ez egy. Ez egy egyértelmű utalás arra, hogy az Európai Uniónak nincsen általános hatásköre a tagállamokkal szemben, uh -huh. hanem a szerződésben pontosan meghatározott esetekben, jelen esetben ugye az uniós költségvetés védelme, tehát az uniós pénz védelme az, aminek, aminek érdekében, aminek a céljának az elérése érdekében szabályokat állapíthat meg a tagállamok számára. Tehát egy speciális hatáskör, nem általános hatáskör. Ez azt mutatja, hogy az Európai, az európai Bíróság azt mondta így gyakorlatilag, hogy a jogállamisági feltételrendszer arra nem alkalmas, hogy mondjuk az Európai Bizottság általában megállapítsa... Ez teljesen nyilvánvaló, de mit mondott ki? Ugye azt mondta ki, hogy a jogállamiság elvének megsértése kellően közvetlenül érinti az unió költségvetése való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. Ez ki Igen. a tudja kimutatni, hogy ez megvan? Hát ez, ugye ez, ez magának az eljárásnak a vitája, tehát a bizottság jelezheti, hogyha fennáll ilyen veszély, az ő megítélése szerint, figyeli a, hatós, a nemzeti hatóságok működését, az EU-s források elosztását, felhasználását és a többi, és ha azt mondja mondjuk, hogy nem érvényesül a bíróságok függetlenségének elve, ennek következtében az, aki egy uniós forrás alapján megvalósuló program közbeszerzésén veszít, és ezért bírósághoz fordul, nem részesülhet méltányos és pártatlan elbírálásban jelzi, jelzi ezt a veszélyt a tanács felé, és a tanács megvitatja, illetve döntést hoz adott esetben. Ez mennyire strikt és mennyire nem? Ez nem strikt. Ha striktet a szó büntető értelműs nem lesz Nem feltétlenül, hogy mennyire de... szigorú a tekintetben, hogy egyértelmű. Ez egy politikai helyzetértékelést uh, szükségszerűen magába, vagy a, a, a jogi értékelésbe be Anélkül, hogy ezt kimondaná? Hát, anélkül, nem tudom, szerintem kimondja. Tehát ez, ez gyakorlatilag kimondja, én úgy, úgy értékelem, de fogalmazhatunk úgy is, hogy anélkül, hogy ezt kimondaná, igen. Nem teljesen lényegtelen. Uh, menjünk tovább. A rendelet alapján hozható intézkedések továbbá kizárólag az uniós költségvetés végrehajtásával függnek össze, majd később azt írja. következésképpen a rendelet az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek megsértéséből követően kö, kö, kö, megsértésével kellően közvetlenül közvet, na még egyszer. A rendelet az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek megsértéséből, kellően közvetlenül következő érintettségével szembeni védelmére, nem pedig önmagában vév a jogállamiság elvek megsértésének szankcionálására irányul. Igen, erről beszéltünk az előbb. Igen. Magyarul, hogy van olyan jogállamiság ellen való vétek, amely nem eredményezi azt az eljárást, amit itt meglebegtetnek? Igen, igen. igen. Tehát jelen esetben, hogy az Európai Parlament felháborodik, mert úgy gondolja, hogy a Fidesz túl nagy arányban győz a a 2022-es áprilisi választásokon, és ez a jogállamisággal szembe megy, ezen nem foglalkozik például ez a jogállamiség. Ki van felkenve a tekintetben, hogy ezügyben eljárhat az a bizottság? A bizottság kezdeményezi az eljárást. A igen. bizottság kezdeményezi az eljárást. Tanács ha... tárgyalja meg, tanácshoz döntést. Oké. Okay. A bizottság e ezt szavaz a többséggel, vagy milyen alapján fogja majd javasolni? A bizottság mindig e, szavazat többséggel dönt az. Ki fogja felvetni a problémát? Bármelyik tag? Hát a bizottság a kollegialitás elvén működik, ami azt jelenti, hogy, hogy bármely biztos e, eljárhat, de a bizottság csak közösen hozhatja meg a döntést. Aki okay, azt egy bizottsági működység... tag, ezt felveti. Mennyire kötelezi a bizottságot, hogy ezt tárgyalja meg nem kötelezi. Ha a bizottság elnöke úgy gondolja, hogy ez olyan jelentésségű, akkor ki fogja adni az a területre illetékes biztosnak. Ez az én tippen szerint ez Paolo Gentiloni lehet. Oké, okay, a bizottság aki... ezt elfogadja, mit mond a tanács? A tanácsban kit vannak? A tanácsban a tagállamok a tagállamok miniszterei vannak. Jelen esetben ez szerintem ECOFIN lehet, a gazdaság és tanács. Ahol egyszerű szó szereti, többséggel a... döntenek? Nem. A bizottság indítványát, ha jól emlékszem, csak minősített többség Ugye nagyon sokáig volt vita arról, hogy csak minősített többséggel fogadhatják el, vagy csak minősített többséggel utasíthatják el. És én úgy emlékszem, hogy az előbbi mellett döntöttek tehát csak minősített többséggel fogadhatják el. Az két harmad? Ez azt jelenti, hogy a tagállamok, tagállamok 65%-ának kell szavaznia, amely egyben az Európai Unió népességének 75%-át is jelenti. Mármint, hogy a tanácson belül. Igen. Vétó nincs. A minősített többségi eljárásnál formálisan nincsen vétó. Ugyanakkor a luxemburgi kompromisszum 1966. januárjában kimondta azt, hogy annak ellenére, hogy minősített többségi eljárás van, ha egy ország meg tudja indokolni, hogy nemzeti érdekét súlyosan sérti az adott döntés, akkor vétót jelentett be, és onnantól kezdett tulajdonképpen politikai mérlegelés kérdése, hogy ez a vétó olyan súlyú-e, hogy emiatt... Oké, de kidönti hogy a vétó milyen súlyú? Hát a tanács, a tanács, illetve a, a tanács, az elnöklő, a soros elnökséget betöltő ország, az egyeztetés, az informális egyeztetés. Azt ugye jól érzékelem, hogy ez nem egy egyszerű folyamat. Nem, ez nem egyszerű folyamat. Ez kicsit, egy kicsiben emlékeztet a hetes cikke szerint eljárásra. Igen, igen, igen. igen. A bíróság leszögezi, el. hogy ezen értékek tiszteletben tartása nem redukálható olyan kötelezettségé, amelyet a tagjelölt országnak az unióhoz való csatlakozása érdekében kell teljesíteni, és amely ahol a csatlakozását követően mentesülhet. Magyarul. Ez ugye egy finom odaszúrás a tekintetben, hogy márpedig a kötelezettségek azok és a jogosítványok azok végig fennállnak, nem lehet különböző magatartást tanúsítani, előbb megfelelni annak érdekében, hogy tag legyek, aztán onnantól kezdve valami más magatartást tanúsítani, ilyenről nem ilyen ügyek kapcsán mi már sokat beszéltünk. Így van, és ugye ez a nyugat-európai politikusok is időnként ezt szokták mondani, hogy, hogy ő szerintük Magyarország és Lengyelország ma már nem felelne meg a tagsági kritériumnak, tehát valóban ez egy figyelemfelhívás, hogy attól még... Hogy Jó, de ma már fideszes politikusok azt is mondják, hogy a mai körülmények között viszont nem támogatták volna Magyarország uniós tagságát. Hát sőt, arról is tudok, aki azt mondta, hogy nem támogatta. Másfél hangsúlyoz, hogy az uniós költségvetés az egyik legfontosabb eszköz arra, hogy a tagállamok közötti szolidaritás elvét az uniós politikák és tevékenységek során átültessék a gyakorlatba. Ez mit jelent? A szolidaritás, Ez... mint kötelező vététel? A szolidaritás, mint alapelv. De ami alól nincsen valós. kivétel. Nincsen kivétel, mert a, az Európai Unió egyik úgynevezett alapértéke, amit a Lisszaboni szerződés meghatároz, demokrácia, jogállamiság és a többi mellett. A szolidaritás is ilyen, és mint alapérték, ezért, ezért úgy utalnak rá, mint hogyha valaki ezt nem fogadja el, vagy ezt nem vallja, akkor az Indok lehet arra, hogy kizárják az Európai Unióból a hetes cikk. És azt ma. teljesen egyértelmű, hogy Navracsics és fia, ugyanazt érti a szolidaritáson? Látja, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én annak idején is mindig ezt mondtam, hogy szerintem ezekkel az alapértékekkel nem az a baj, hogy valaki ne fogadná el, mert az összes tagállam elfogadja. Én nem tudok olyan tagállamról, amelyik a szolidaritást ne fogadná el alapértékként. De hogy ki mit ért szolidaritáson, Mi, mit, tart, mit tart a szolidaritáshoz tartozónak, és mire gondolja, hogy az nem a szolidaritás része, ez egy, ez egy nagyon fontos és érdekes vita lesz szerintem az Európai Unióban. Másodszor a bíróság azt állapítja meg, hogy a rendelettel bevezetett eljárás nem kerüli meg az Ebesz, az EUS, bocsánat, az EU 7. cív szerinti eljárást, és tiszteletben tartja az Unióra ruházott hatáskörök korlátait. Igen, hát az, amiről beszéltünk, ugye mind a két, mind a két dologról beszéltünk már. Harmadszor a Magyarország és Lengyelország által a jogbiztonság elvének, különösen, ami a történő megsértésre alapított érvel kapcsolatban, hogy a rendelet nem határozza meg a jogállamiság fogalmát, illetve elveti a bíróság hangsúlyozója a rendeletben szereplő a jogállamiság fogalmi elemeinek tekintető elveket, az ítélkezési gyakorlatban részletesen kifejtette azok a tagállamok által saját jogredjükben is elismert, és alkalmazott közös értékekből erednek. Továbbá a jogállamiság olyan fogalmából következnek, amelyben a tagállamok osztoznak, és amelyek a saját alkotmány és hagyományaiból eredő közös értéként fogadnak el. Következésképpen a bíróság úgy ítéli meg, hogy a tagállamok kellő pontosággal meg tudják határozni az egyes elvek lényeges tartalmát és az azokból eredő követelményeket. Erről beszéltünk az elején, és ha, ha, ez, ha az, a, a bíróság által kiadott kommunikét olvassa, akkor ott van lábjegyzetben, ott vannak az elvek, Így. hogy melyek azok az elvek. Igen. Igen. Erről a rendelet szerint a fogalom magában foglalja a törvényesség elvét, amely magában hordozza az átlátható. Elszámoltatható demokratikus és plurális törvényhozási eljárás meglétét, a jogbiztonság elvét, a végrehajtó hatalom önkényességet tilalmának elvét, a független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem elvét, az uh, elvét, az igazságszolgáltatáshoz való jogot is beleítve az alapvető jog tekintetében is a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, valamint a megkülönböztetés tilalmának elvét és a törvény előtti egyenlőség elvét. Uh, a bíróság tovább pontosítja rendelet az abban előírt védelmi intézkedések elfogadásához megköveteli a tényleges kapcsolatot. Azt kérdezem öntől, hogy ez a mi beszélgetés alapján, de alapvetően az ő leírása alapján, habár tartalmaz homályos pontokat, de azért relatíve világos. Azt a politikai magyarázatot akarja-e kommentálni, amely Magyarországon az egészsel kapcsolatban kizárlag az LMBTQ szervezetekkel kapcsolatos jogszabályt hozza föl, hogy arra érkezett ez retorzióként. Ezt egyébként a kormányinfón is permanensen kérdezték Gulyás Gergelytől, de én most nem Gulyás gergely beszélgetek. Gulyás Gergely gyakorlatilag fogócskát játszott, vagy bujócskát játszotta az újságírókkal, bizonyos szempontból szórakoztató volt nézni, bizonyos szempontból nem. Az idő rövidsége miatt önnel nem játszanék bujócskát. Valójában az erre való magyar reakció az micsoda, ha nem csak az lmbt mert csak ezt hallottam. Ez egy választási kampány uh, politikai kommunikációja. És ennyi. Egyébként nem kommentálnám. Tehát mind a két oldalról, vagy minden oldalról jelen pillanatban. Így mivel ez hogy szakmai vita is, hogy jó lenne a lenne is, a, is mindkét oldalról, mert hogy egyébként ön ezt a magyar választásba való beavatkozásként éli meg? Nem élem meg a magyar választásba való beavatkozásként, de a magyar választási kampányban egy téma ez is, mint hogy ezer más. És ebből adódóan a Kommunikációs gépezetek is így reagáltak erre. De azt ugye jól érzékelem, hogy az ön megítélése szerint az, hogy ez a választási kampányban milyen mértékben téma, az nem feltétlenül fedi le ennek a bírósági döntésnek a lényegét. Igen. Igen. Hát nézze, egyebek ezért szeretek önnel beszélgetni. Rengeteg dologról nem beszéltünk, de egyetlen embert se találtam még ma alkalom még a magyar sajtóban, aki képes lett volna ezt így, és hajlandó lett volna így elmagyarázni. És szándékosan mondom, hogy elmagyarázni, és nem kommentálni nyolc óra van, visszakapta a szabadságet. Nagyon szépen köszönöm. Kérdését végét, viszont, viszont hallástak. 061-712-42. Vannak bármit fűzni ehhez a beszélgetéshez? 061-712-42 Nem túlbeszédesek ma reggel. Szeretném önöknek elmondani, hogy jelen pillanatban a 168 órát leszámítva sehol nem rendelkeznék azzal a szabadsággal, hogy erről fél órán át beszélgethessek valakivel, aki egyébként ért hozzá, ráadásul úgy, hogy az rendelkezésre is áll. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én csak nem vagyok jogász, nagyon nem. Az előbbi szöveg az pedig nagyon jogos szöveg volt. Azt szeretném kérdezni, hogy jól írtam-e, hogy ez azt jelenti, hogy a magyar kormány bármilyen jogtalanságot elkövethet, ami nem az uniós pénzzel kapcsolatos, az lehet. lehet. Nem, nem ezt mondta ki. Azt mondta ki, hogy olyan e, jogállamisági elvek, amelyek nem hozható közvetlen összefüggésbe az unió költségvetésével kapcsolatban, azzal kapcsolatban az Európai Bizottság nem tud eljárni. A kérdés az, mi van összefüggésben az unió költségvetésével, mi nincs, ezt egész pontosan elmagyarázta egy példa a kapcsán a Tibor. Hát, akkor jó, kell bérlegelnem, mert nem igazán értem. De... Nehéz szöveg, meg kell előbb érteni. Így, jól hát. beszél. 061-712-42 061-712-42 először. 061-712-42 másodszor. Hát 171242 senki többet? Jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Korváth Csaba, zugló polgármestere van a vonalban. Fel kell, hogy vágjak, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy a kis ambru... elévülhetetlen érdemeid vannak, illetve egyedül neked van érdemed abban, hogy létrejött az együttműködés Kis Ambrus és Köztem, vagy ha tetszik, Köztem és Kis Ambrus között. Ugye követhetted azt a szerencsétlenkedést, hogy én próbáltam a főváros részéről kompetens figurát találni. Tételezzük fel, hogy kizárólag az én hibámból ez nekem nem sikerült, és akkor arra kértelek, hogy hozzál össze, vagy legalábbis segítsél Kisambrusával a kapcsolatfelvételben, és ugye Kisambrus annyiban volt ez központi figura, hogy a költségveti, a budapesti fejlesztési központ, illetőleg más kormányzati tényezők által delegált szemberek a közfejlesztések tanácsában, hogy ültek egymással szemben, és ez a kapcsolatfelvétel sikerült. Volt aggodalom Kisambrusban, hogy hétről hétre lesz -e annyi beszélgetni való, hogy az kitegyen 30 percet, most visszanézhetném, hogy mióta van ez a beszélgetés vele, de szerintem már hónapok óta meg fogom nézni. És kiderült, hogy Kisamrús feltart egy tökéletes protokollal rendelkező háttérbeszélgetést. Már egy pár háttérbeszélgetésen voltam, de még ilyen tökéletes protokollú háttérbeszélgetésen sohasem. Hozzátéve, hogy tegnap nyertem el először arra a lehetőséget, hogy erre elhívjanak. Korábban szóvá tettem, hogy szívesen elmegyek, de nem kaptam rá meghívót. Talán a beszélgetésünk hatása, mi más lehetett úgy, aminek következtében ez megtörtént ott egy fantasztikus szakmai közegbe is kerültem, ahol egyébként Kis Ambrus pontosan úgy viselkedik, mint ahogy viselkedett egyébként interjú szituációban, és öröm volt belenézni abba, hogy milyen szakmai módon működik, leginkább szakmai szempontokat szem előtt tartva a főváros vezetésének egy részát, amiben belenézhettem, olyan módon, amit egyébként sohasem láthattam volna a te segítséged nélkül, hozzátéve, hogy amit a politika részletesen egy tízes mértékben befolyásol, de mégis, aminek tegnap a fülés szemtanúja voltam, az egy olyan szakmai működésre utalt, amit öröm nézni akkor is, hogyha a számtalan politikai tényező hátráltatja. Még egyszer szeretném megköszönni ügyben a segítségedet. Ó, én már most egy kicsit zavarba érzem magam, mert szerintem ez a normális, hogyha valaki szeretne információkat kapni és a köztájékoztatni, tájékoztatni, akkor szerintem futja kötelességünk, és ez most nem a kincs szövegrész, de ez benne van a munkaköré leírásunkban, vagy ha úgy tetszik az emberi természetünkbe is, hogy szeretnénk azt gondolni, hogy mindent megtetszünk, és azt hogy mindent megteszünk, az látszik és hallatszik is a kivánosság felé. Tehát ezért engem biztos, hogy nem illet köszönet, és Kisambrus meg tényleg egy remek ember, egy kiváló pénzügyi szakember is, aki Budapest pénzügyeit. Amennyire azokat a pénzügyeket jól kézbe lehet tartani, mert sajnos a nagy része nem rajtuk múlik, hanem a kormányon, szerintem Kisambrus kimondotta jól tartja kézben ezeket a folyamatokat, és egy kimondottan transzparens szakemberről van szó, aki, nekem régóta barátom, kb. 20 éve dolgozunk, most a barátok ne úgy ért, hogy összejárunk, hanem mondjuk, hogy tisztelői vagyunk egymás munkájának, közelről láttuk egymás munkáját, és azt gondolom, hogy ő is, ő is a helyén van. Október 22-én történt közöttünk az SMS váltás csak megnéztem. Annyiban érdekes, mindenféleképpen még egy vonzattat felvonultatva, hogy a héten már szóba került, hogy az ember milyen mértékben van jelen a politika konyhájában, mondván, hogy ha a Párizsi teszel, ne tudsz meg, hogy hogy készítik, de hogy az ember beszámoljon a politikának a belső mechanizmusáról, különös tekintettel, hogyha abba betekintést engednek beleértve, hogy azt szabályozzák, hogy mi az, ami te láthatsz, mi az, ami erről egyébként publikus, mi az, ami mikor publikus, mi az, ami máskor publikus, és e tekintetben azért az egy nagy dolog, amikor az ember úgy nyer betekintés, hogy közben nem lesz annak aktív része, tehát én magam annak nem leszek alkotó komponense, de látom, hogy hogyan alakulnak a folyamatok relatíve közelről, egy olyan folyamat részeként, amit egyébként én nyomon követek, tehát alapvetően nem idegen dolgok vannak. Ez egy nagyon izgalmas dolog, akkor is, hogyha az embereknek nagy része valószínűleg valamiféle manipulációt vél felfedezni, ettől függetlenül a beszélgetésekben. Benned a politikus, az mikor ébredt? Akkor még nem tudtam, de körülbelül éves, hat éves voltam, nagyon megmaradt bennem. Éves anyámmal közlekedtem éppen a keleti aluljáróba, és ott volt egy nagyon-nagyon hajlott hátuléni, aki ott állt, télen, fagyba nyújtott előre a kezét. Ez ugye nagyjából 45 6 évvel ezelőtt, tehát ez az előző, előző rendszerben, ahol elvileg minden meg volt oldva. És nem értettem a helyzetet, tehát hogy van az, hogy egy, egy, egy nagyon szimpatikus idős néninek ott kell állni az utca szélén, és kérnie kell az emberek jó indulatát. És akkor én kértem anyukámtól két forintot, hogy oda a néninek utána elég sokat beszélgettünk erről, és amikor visszagondoltam, hogy én nekem hogy indulhatott a politikusi pályával, hogy mindig ugyanehez az egy ponthoz tértem vissza fejbe, ez volt az, amikor az érzékenységem egy más, más aspektusba kinyírt, és nyilván pont már akkor is valahogy éreztem gyerekként, hogy persze az az én dolgom, hogy adjak, ha van a, a kezemben, de a problémát megoldani csak politikai szinten lehet, A társadalmi problémákat egyénileg, legfeljebb észlelni tudunk, de megoldani azt a politika tudja. Amit ma nagyon divatos tízni, hogy a politika meg a politikusok, de ha ez a szakma a helyére kerülne, és mindenki azt tenné, ami a dolga, akkor ez egy nagyon szép hivatás lenne, és az emberek pedig tisztelnék a politikusokat, és én szeretném, hogyha egyszer majd visszajuthatna ide a politika és a politikai pressz is. Ha nem érthető a kérdés, akkor vagy segítsél, vagy menjünk tovább. A párbeszédnek és az msp nek az elmúlt időben kialakult kvázi szövetsége az egyébként hogy írható le? Az egy nagyon szoros szövetség. Én ezt úgy mondanám, hogy szinte már, már egy, egy közös közösség, és a legközelebb hozzájuk vagyunk, tehát az MSP a párbeszédhez, és látom, hogy a párbeszéd az MSZP-hez van politikai a legközelebb. Ugye a két legbaloldalibb formáció a hatpárti szövetségbe, ez a két párt a párbeszéd mint zöld baloldali, az MSZP mint szociálisan érzékenyebb baloldali párt, ideológiai is viszonylag könnyen talált egymásra, és ebben remek emberek, mint például a Karácsony Gergely volt a vezetőként a segítségre, hogy Akkor ez abban, a, ez az kialakuljon. Abban segíts nekem, hogy az a támadás, amit a Benfentes indultott nem ezen pártok ellen, de az egyik jelölt kapcsán, aki nyert az előválasztáson, és akinek a kvázi előélete már, mint hogy az előélet kvázi, tehát hogy az, amiről most beszélünk, egy baleset, az korábban is tudó a levő volt, és mégis egy Benfentes által felmelegített történet alkalmas arra, hogy hogy a jelölt visszavonuljon. Hát lehet, hogy a, a baleset tudva levő volt, és ugye mai napig nem vitatja senki, hogy vétlen volt a balesetben. Ez így és van. A, a, a kommentek, a, a, a balesettel kapcsolatos a kommentek alában, miatt. Így van, viszont az még a sokkor állapottal sem magyarázható számomra az a komment, amit ő ott akkor azokban az években vagy azon a napon elhelyezett. Tehát én magamat hasonló szituációban, mert ha autót vezetünk, bizony bármelyikünkkel előfordult, hogy valaki eléuglik. És az egy életre szóló törés bármely ember életébe, aki, aki ebben részt vesz, még akkor is, hogyha vétlenként vesz. Ebben őszintén nem értem, hogy, hogy hogy merül fel, hogy egy ilyen típusú kommentet, ami hát finoman szólva is vastagon hát a fekete humornak se nevezném, hanem egy ilyen nagyon-nagyon vastagon kegyeletsértő a szituációhoz semmilyen módon nem illeszkedő valami volt. Utólag azt a magyarázatot adta az illető, hogy a rendőrök, akik e, nyilván a szakmájukból adódóan szinte naponta találkoznak hasonlóval, hogy a sokos állapotban lévő e, részvevőket így szokták ezzel a fekete humorral, e, hát ha úgy tetszik kizökkenteni abból a letargiából, amibe kerülnek, én nem tudom, hogy ezt a rendőrök helyesen teszik -e, nyilván nem. Nyilván az lenne jó, hogyha minden balesetnél lenne egy, egy pszichológus, aki segít a baleset helyszínén feldolgozni az eseményeket, de ez nincs. Úgy, így mi magunkra vagyunk hagyatva emberek, akik egy ilyen szituációk, ha részt veszünk, akkor a sokos állapotban is tudni kell, hogy hol a határ. Nekem például, én biztos, hogy mint egy zöldség ülnék egy sarokba, ha egy ilyen berész vennék, teljesen mindegy, hogy vétlenül és nem hiszem, hogy eszembe jutna, hogy éppen Azt hogy akarsz egy te személy szerint Horváth Csaba látni bármilyen politikai pártot a Benfentes mostani megnyilvánulásában, február 14-e, hiszen a Benfentes korábban is tudhatta volna ezt az előválasztás előtt, az előválasztás alatt, az előválasztás eredménye után, amikor egyébként Gér Mihály nyert. Van-e annak jelentősége, mert valami azt súgja, hogy igen, hogy ez mégis február 14-én kerül elő. akarsz -e ehhez kommentált hűzni? Nem. Lehet-e tudni, hogy ki kerül a helyére? Persze. Bejelentés megtörtént, sőt, Szabó Rebeka már össze is gyűjtötte a jelölésre szükséges aláírásokat ő az úrója a polgármesterem a párbeszéd színeibe, sajnálom egyébként, hogy őt el fogjuk veszíteni, mint egy remek önkormányzati szakembert, de ő most ezt, a, ezt az ő betölti, egyébként az országos listáján a pártnak biztos befutó helyen van, tehát ő mindenképpen országgyűlési képviselő lesz, de remélem, hogy ez a, a körzet lakóinak akaratából fog megtörténni, tehát hogy nem listán, hanem egyéni győztesként. Oké, okay, köszönöm szépen. Szóba került már ezen a héten az, ahogy az Európa Parlament mit fogadott el, nevezetesen ugye a csejjelentés, és azt is tisztáztuk, hogy ez egy hosszú procedúrának az első része, amely egyáltalán lehetővé teszi majd egyszer hogy fővárosok is közvetlenül pályázhassanak uniós forrásokra, ezzel a döntéssel azonban, hogy az Európa Parlament ezt elfogadta, ez a lehetőség még nem áll rendelkezésre sok mindennek kell történnie. ahogy szokták mondani sok víz folyik még addig a Dunán amíg ez az esély az egyes fővárosok előtt konkrétan ott fog állni ez így van tehát erre még idő kell, miért azok a pályázatok sincsenek kiírva, amik ezeket a közvetlen hozzáféréseket biztosítják. Egyébként volt korábban már ilyen pályázat, Zugó nyert is, több ilyen pályázaton, de ez egy más, más dimenzió. Tehát itt most, olyan, itt most olyan pályázatokról beszélünk, ami komoly infrastruktúrális, akár százmilliárdos infrastruktúrális beruházásokat érint, tehát adott esetben bár erről még nincs szó, de mondjuk egy új metróépítéshez is lehetne közvetlen brüsszeli forrást találni, mert ott nyilvánvalóan a szükséges számításokat ugyanúgy el kell végezni, be kell nyújtani, csak nem kell egy nemzeti kormány áldása ahhoz, hogy a fővárosnak legyen mondjuk egy új fontos közlekedési vonala. Ez mindenképpen előnyös, az sajnálatos, hogy vannak olyan országok, és Magyarország is közte, nem egyedül, ahol a központi kormányzati hatalom politikai megfontolásból nem támogatja a saját ez városainak így a Ez így ez, van, ez bejárata a következő kérdésre, és aztán még két további témánk van, vagy lehet. Az egy, az pedig az, hogy hát ugye Kis Amrús teljesen egyértelművé tette, de Karácsony elge is így beszélt, és az egyes önkormányzatok is elsősorban ma ellenzékének számító Budapestet tekintve pedig a hatalmon lévő önkormányzatok arról beszéltek, de most van konkrétan Budapestnél, hogy egy formailag természetesen nem fél éves, jogilag ilyen nincs, de de facto mégis egy fél éves költségvetés van, mert amennyiben marad az a koalíció hatalmon, akik eddig voltak, és hogyha netán a, az egyes önkormányzatokhoz való belétve a fővárosi önkormányzathoz való viszonyulása nem változik, akkor könnyen lehetséges, hogy kiegészíteni majd Budapest vezetése egy csőd gondokkal. Mert hogy egyébként Budapestnek az anyagi lehetőségei e, olyan mértékben lesznek korlátozottak, hogy nem fogja tudni elvégezni a minimális munkáját sem. Te tekintben ahogy nézel április 3 -ra? nagyon sok csőgónok le lesz szükség, hogyha a kormány nem változik, és a, a koncepció nem változik. Tehát amíg a jellegi. Fideszes kormányzat megfojtani akarja, és kiüresíteni akarja az önkormányzatokat elsősorban. Az önkormányzatok egyre nehezebben tudnak teljes, teljesíteni feladatokat, egyre nehezebben tudják kiszolgálni a lakosaik jogos igényeit. Ennek újabb és újabb költségvetési elvonások az okai. Tehát Budapest is közel 40 milliárd forint szolidaritási adót fizet például az államkasszába. Tehát a világon nincs még egy olyan ország, ahol egy önkormányzat, ami a helyi adóbevételekből él, több adót fizessen a központi kormányzatnak, mint, mint amennyi támogatást kap. Ez őszintén szóba kuriózum, és most itt a kuriózumot nem pozitív jelzőként értem. A következő hónapokban a legtöbb önkormányzatnak, és főleg az önálló városi státuszú önkormányzatoknak nagyságrendileg elfogy a pénze. A legrosszabb helyzetben Budapest van, mert itt van egy olyan több nagy nagyüzem, ami a közösség közlekedés, ami a legtöbb önkormányzati forrást igény, és ennek a központi támogatásának a hiányába gyakorlatilag finanszírozhatatlan, elavul a járműpark, az üzemeltetési költség radikálisan nőnek. Gondoljunk csak az üzemanyag árváltozásokra, mondjuk a dízel üzemanyag árváltozásra. Gondoljunk az elektromos áramnak nagyjából 20 és 30 százalék közötti emelkedésére, és csak a BKV-nál 13 milliárd forintos többletköltséget jelent. Na most ilyen környezetben egy normális országban a kormány, hipótolja a hiányzó forrásokat, itt pedig nem, itt hátradől és várja, hogy a fővárosi önkormányzat csődbe menjen, és végre küldhessen egy csődbiztost, amivel a politikai, a politikai fájdalmát, hogy elvesztette Budapestet, valamelyest enyhíteni tudná. Két kérdés maradt, az egyiknek kisebb a jelentősége, de kihagyhatatlan, már a múlt héten is ott volt, de nem szerepelt. Nyilvánvaló, hogy a Bosnyertérrel kapcsolatos aktualitások képezik a második témát. Az első téma pedig, ugye, amiről említést kell tenni, milyen kommentárt fűzöl ahhoz a témakörhöz, aminek a címszava Janicsák István Zuglóban kulturális program készítése? összesen két millió forintért. Igen, hát ez egy nem a kulturális programban való közleműködése a helyes. Egyébként ez egy havin 500 forintos megbízás volt. Úgy ez egy bruttó 500 forint... forint. Igen, igen, igen. És ez úgy ki, hogy négy hónapon keresztül találkoztunk, beszéltünk a kulturális lehetőségekről. Ezzel kapcsolatban egy ilyen szinapszis vázlatot is összeállított, a munkát nem fejeztük be abban az értelemben, hogy az ő szakértelmére nem, nem a papírok legyártásában számítottam, tehát az nem is az ő műfajás sorban, hanem inkább a megvalósításban számítottam volna rá. Tehát nyilvánvalóan elhisszük mondjuk Janni Csákról, hogy képes könyvzenei vagy kulturális eseményeket megszervezni, hiszen ebből élt az elmúlt évtizedekbe. Az, hogy ő közéleti szerepet vállalt, ez sajnálatos módon egy is zárta a közöttünk lévő munkakapcsolatot, tehát ezt a munkát közösen nem fogjuk folytatni, hanem más szakemberek bevonásával fogjuk kiderülni. -e ez a két millió forint? Nem, mert azok a beszélgetések, és egyáltalán a koncepció a, például az Uglófest ügye, e, ami a Stefánia úton egy, egy új rendszert jelentene. Ezek jó, jó gondolatok, jó ötletek, és e, ha úgy tetszik, Nekem ezen keresztül sikerült leszív, agyleszívást végeznem, tehát a, a szükséges szakmai ismereteket elnyertük, és tulajdonképpen tudjuk folytatni nélküle is. Én egy picit sajnálom, hogy a megvalósításban nem fog részleni, tehát így több munka marad rá. Emberileg csalódtál közéleti... benne? Hát most ezt így nem mondanám, hogy csalódtam, tehát én annyi mindent láttam ebben a, ebben a világban, hogy ezt ennyire, ennyire markánsan nem fogalmaznám meg. Mondjuk úgy, hogy meglepett a döntése. Mert és ha valakit az lepett meg, összesen... hogy pont őt választottad egy ilyen kulturális részkoncepció kialakításához, rossz nyelvek szerint összefüggésben, vagy esetleg összefüggésben azzal, hogy korábban Tócsabát támogattad, nekik mit tudtál volna mondani? Ez fordítva van. Ez úgy van, hogy én Janicsákkal együtt dolgozom. Egyébként évek óta beszéltünk, azóta abban a négy hónapban, tehát szeptember, tehát még bőven a a választások előtt szeptembertől december, szeptemberbe kezdtük, aminek a szerződés és előkészítése, te pontosan tudod, jó pár hónapok igénybe. Tisztában vagyok vele. Amikor a nyáron, a nyáron indult a, a munka, szeptemberre kezdtük el ténylegesen, decemberbe ezt a részét befejeztük, és menet közben derült ki, ami kiderült. Tehát a Janicsák kulturális, koncepcionális együttműködése, az csak attól vált érdekes, szenzitív témává, hogy egyébként egy másik párt jelöltjeként beindult. Egyébként a kutyát se érdekelte volna ez a, ez a kérdés. Hol tart a konzultáció a bosnyák térre a város szívével kapcsolatban? Ott tart, hogy vasárnapig bezárólag még várjuk továbbra is a szavazatokat, vagy a különböző intézményeinkben, valamennyi intézményben kihelyezett gyűjtődobozokba, vagy a bosnyák, illetve a az zöld azért téren felállított zöld vas konzultációs gyűjtődövozokba, vagy éppen a postai levelezőládákba. Tehát várjuk, és a, a döntésük az uglolyak döntés alapján fogjuk meghozni mi is a képviselőtest. Vannak-e részeredmények, vagy csak végeredmény lesz? A hát csak az, on az onlineban van, de nem szeretnék erről beszélni. A részvétel mértékét tekintve, ma buzdítóbeszédet beszédet mondanál 8 óra 28 perckor, vagy, vagy elégedett, vagy azzal az aktivitással, amit a honpolgárok mutattak? Az aktivitásuk ö, meglehetősen nagynak tűnik, de ez mindig viszonylagos. Mindig buzdító beszédet mondanék, egészen addig, amíg az zórna el nem zárul. Vasárnap éjfél? Vasárnap és fél, és én akkor lennék elégedett, ha minden zuglói polgár részt venne a konzultáció, és minden zuglói polgár megosztaná velünk a véleményét, mert csak akkor lehet közös a döntés, hogyha ebben a lehető legtöbben vesznek részt. Persze tudom, hogy a száz százalék az elérhetetlen, nincs az a választás, amin valamennyi polgár részt venne bármilyen jó és nemes ügy érdekében is. Uh... Természetesen neked fontos, természetesen, hogy kampányolsz is mellette. Neves építészek bevonásával tartott kerekasztal beszélgetést a Zuglói Városközpont terveiről, terveiről a városért egyesület. A szakemberek szerint a több funkciós városközpont jó ötlet, az új létesítmény és az előtte kiépülő főtér új lehetőségük egy nyit, a színvonal a szórakozás, a közösségélet fejlesztése és zuglói identitás erőzsítés számára, és ebben műsorvezetői babérokat is vitoroltál uh, uh, egyebek között tőlem. Amikor beszélgettél uh, Erő Zoltánnal, Budapest főépítészével, uh, Gauder Péterrel, Várostervező, urbanistával, a Budapest Várostervező cégének korábbi ügyvezetőjével, valamint Zéhalmágyi Judittal, építészmérnökkel, a Városfejlesztési és Városkifédelemi Bizottság volt tagjával, szenszitív adatként, akivel egy házban lakom. Na, szuper. Igen. szóval igen, remek emberekkel, remek szakemberekkel volt egy beszélgetésem. Azért annyira nem bitoroltam, mert ezt a Városért Egyesület keresztül... Tudom, ezt te folyamatosan űzöd. Most már lassan 7 éve űzöm, úgyhogy e, ha úgy tetszik rutinos kérdezőnek számítok én is, de e, semmiképpen nem szeretnék ebbe a másik szakmába professzikus... Jó, Cserébe nem szeretné polgármester lenni. Igen, igen, van egy ilyen régi, régi klasszikus vicce, amikor egy bankár és egy ügyfél beszélgetés, és akkor mondja, jó, akkor állapodjunk meg abba, hogy én nem adok kölcsönön, pedig e, nem csinálja azt, amit én csinálok szóval, Nyilván ez is egy olyan dolog, hogy a, a riporterkedésbe bele lehet kóstolni, de ezért ez is egy szakma. Az is egy szakma, hogy kit, hogyan és milyen kérdésekkel kérdezünk, és hogyan világítunk rá egy problémára több mint intenzív, szenzitív forrásból. Mi volt a beszélgetésnek az összegze? Vagy az összege, tehát mit sugárzott a beszélgetés ez a három különböző ember? Alapvetően, alapvetően ugye nemzetközi kitekintéseket is, akár, akár, akár európai példákat is sorba vettünk, és mindenhol az derült ki, hogy ezek a városalközponti beavatkozások, ezek kimondottan előnyesen segítik, előnyesen támogatják, hogy a, az ott élőknek kevesebb, kisebb távolságokat kelljen megtenniük, és gyorsabban érjék el például a szolgáltatóközpontban azokat a célokat ami miatt esetleg sokkal nagyobb utazási távolságokat tettek meg. Ez például csökkenti a városi zsúfoltságot is, mert hogyha nem keresztbe kasul, szelik a településeket, vagy a települést az ott élők, hanem az alközpontokra fókuszálnak a közlekedésben, akkor kisebb távolságot fognak megtenni, ergo kisebb környezetvédelmi kárral jár a városlakók közlekedése. Ez az egyik előnye. Amellett, hogy ők meg időt takarítanak meg, hogy... A szolgáltatásokat egy helyen találják meg, és az a legjobb kombó a mai kutatások szerint, hogy egy városalközpontnak része kell legyen a szolgáltatás, része kell legyen a kultúra, része kell legyen a munkahely, része kell legyen a lakhatás. És ennek kell egy olyan egészséges egyvelegét megtalálni, egy olyan helyes arányát, ami gyakorlatilag ezt a 10-15 perces városkoncepcióját, tehát hogy gyalogosan, kerékpára vagy éppen tömegközlekedéssel, 15 percen belül legyen minden számomra fontos szolgáltatás, mint ott élő polgárnak. Eh, Tehát ez a, ez a koncepció, és ebben nagyon egyetértettünk, eh, és mind a, minden eh, funkcióra szükség van ebben a kombóban, mert ha valami nincs benne, akkor az már megtöri azt a eh, koncepciót, hogy ott mindent egy helyen eh, az ő érdekében megtalál. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem maradtunk ma se nélkül. Nem, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm Horváth Csabát, Zugló polgármesterét hallották. Ismét elmondom a felhívást, akik egyébként vállalják azt, hogy Skype kapcsolatot létesítenek velem, itt a Keifejancsiban élő Skype kapcsolatot, a választás megelőző két hétben, és azután két hétben beszélgetés témája a választás, az, hogy azon részt vesz -e vagy sem, miért vesz részt, az, hogy ki mellett szavaz, az természetesen elmondhatja, de nem kötelező és hogy mennyire központi jelentőségű Magyarország életében most adott esetben vagy az elmúlt időben is mit gondol róla anélkül, hogy közben önvallomást tenne ha valaki erre jelentkezik dörö.fi alajanos kukat gmail.com névtelefonszám örülnék, hogyha adódnának ilyen emberek akikkel előtte, utána el lehet beszélgetni ki fog derülni hogy jelentkeznek-e vagy sem Örülök, ha lesznek, sajnálom, ha nem. Ugyanúgy, mint ahogy örülök annak, hogy az elkövetkezendő közel 7 percben lesz olyan, aki kommentálja a ma elhangzottakat, vagy bármi másról beszél. 061-712-42 712-42 minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor legközelebb hétfőn 6 után, de még hét előtt. Ha valaki erre a sky beszélgetésre jelentkezne, arra is dörre alajanos gmail.com 6 perc fél 9, ez a kejfejjancsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes. Haj, sóhaj panas sirám és sem vettél kommentart először Van neked üzenet. Azt mondja, hogy a doping vétségen ért 15 éves Valieva esetét látva a Nob elgondolkodott a korhatár emelésén. Nyitott kapukat dönget. Agei Fejancsyi Filipov Gábornak is írtak e-mailt lánya balettozása kapcsán. Függetlenül attól, hogy nem telefonálnak, amit őszintén sajnálok, a mai műsor eddig egy kifejezés sikerélmény. Jaj! 06171242 másodszor. Jó reggelt. Jó reggelt. A reggelt, csak azt szeretném, hogy Nemes Gábor. 06. 712 42 Senki többet? Szétulák az, hogy miért vallják bele ezekben a cikkukban, hogy miért oda, vagy miért úgy. Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, nagyon vártam egy pillanat, legyen a kedves nekem három... Foly, folyta, folytatom, mert, mert csúszásba vagyok. Most mondhatom? Igen. Jó. A, a, Lehalkítottam ezt anyavaját, bocsánat, én vagyok a számára. Jó. Tehát vártam egy jogvidőn, hivatal, hivatásos jogvidőnek a jelentkezését. Ja, egy kérésem lenne elő, mielőtt tovább folytatnám. Ne arra ez nekem így bonyolult, legközelebb a szagondolatait, és abban a sorrendben el, amit gondol, mert én ezt nem tudom követni. Kértem egy úgyéj telefonszámot, nem kaptam meg. Skype-ra is lehet még jelentkezni. És még van 65 másodperc, hogy telefonáljanak, még mielőtt én telefonálnék. Üdvözlöm János! Valószínűleg a legtávolabbi hallgatójaként írok önnek Új-Zélandról. Kérdésem lenne önhöz és nemes Gáborhoz, egy elméletemet szeretném megosztani. Én kivonulok ebből, tehát csak te vagy itt a tótum faktum. Ugye. Orbán kiment Putyinhoz, átbeszélték a következő heteket, mint általában Putin mindig egy hosszú bottal piszkálja a mékasokat, Irán, USA és Trump után Ukrajnát is. Noha mi Magyarország csepp vagyunk a tengerben, de fontos kvázi egyetlen szövetségese az Európa Unióban. Tudja jól, hogy nálunk működik a migránsozás ennek fé Tartása, lehet választás eldönteni, befolyásolni. Az az érzésem, hogy addig megy a karcsörtetés, amíg lemegy a választásunk, és utána hazavonulnak az oroszok a határól. Nem mondom, hogy csak ez a szerepe a háborúval való fenyegetésnek. Nem hiszem, hogy ennyire fontos lenne Magyarország Putyin szemében, de lehet ennyit megér neki. Ha az egyetlen stratégiailag fontos EU szövetségesét megtartsa, ha elveszíteni a hosszú botját a küllők között az európai vétóknak vége szakadna, és a NATO, az Európai Unió, az Egyesült Államok tengely megerősödne. Kíváncsi vagyok a véleményükre, én ebből kivonulok. Nemes Gábor véleménye? Figyelek! Hát, ez még eddig eszembe nem jutott, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez azért valószínűleg a véleményemet már így mutatja. Hát, most már nem csak a nagyságrendek miatt nem jutott eszembe, hanem Hát nem, nem így működik a politika. Tehát ha már érdekelné mondjuk a pucint valamelyik választás, az a magyar. Ha szakadozott. Meg is szüntél. Ha, jó, most jó. Hát most jobb. Hát, az, az előbb is jó volt egészen addig, amíg el nem kezdett szakadozni, és aztán megszűnt. Hát lehet, hogy ez is a, a Puccini terv része. Tehát... Ez nem tudok hozzászólni. Igen. De akkor folytassuk onnan. Beleértve, hogy azt mondtad, hogy ahogy a politika működik, én, amióta ezt az egész fraszkunhat, de ez leginkább az élet, aztán azon bel a munkám is, próbáltam az embereket megérteni, nem állítanám, hogy sikerült. Az, hogy a politika, hogy működik, arra te rájöttél az elmúlt évtizedekben. Hát igen, vannak ilyen aranyszabályok. Hát ugye vannak ugye. Erőviszonyok, vannak érdekek, aztán vannak a politikusok, akik megpróbálnak, ahogy szépen mondják, ezek mentén politizálni, és ennek egy része aztán a, poli, a propaganda is, ami, ami nagyon sok esetben mindent, mindent fölül írt át a látszatot. Most megint valamilyen furcsa hang történt, halasz? Igen uh -huh. ja, jó. <gül> <gül> Tehát, és aztán az is előfordulné, hogy az emberek elviszik saját propagandájukat, vagy a politikusok elviszik saját propagandájukat, de azért én azért mégiscsak az erőviszonyokból és az érdekekből indulnék ki, mint, mint stabil tényező, és mindez, amit ez az úr fölvázolt, ez az érdekek és az erőviszonyok szempontjából hát nehezen követhető, nem releváns. Mondok egy példát, ez jó, hát persze itt bizonyítani borzasztó nehéz, hogy ki mit gondol, és kinek mi az indok, amikor csinál valamit, ugye bármi lehet. De hát azért mondom, ha az erőbiszonyokból és az érdekekből indulsz ki, akkor ez követhető. Most például ó, olvasok elemzéseket arról, hogy amerikai elemzéseket, hogy hogyan kell kezelni a Putyint, hogyan kéne kezelni a Putyint. És mindig ott van, hogy a putin igen, tárgyal, és akkor tárgyalt... Makronnal Macronnal, Schulzsal tárgyalt, ugye Bidennel és többi, valahogy az, hogy Orbánnal tárgyalt, az ott nem szerepel. Tehát millió emberrel tárgyalt, nem tudom, föltűnte a közbe telefonon beszélt ö, olasz politikusokkal, vezetőkkel, olasz miniszterelnökkel beszélt, ö, ha megnézed az orosz elnöknek a, az oldalát, ugye van egy ilyen weboldalát, tehát iszonyú sok emberrel beszél, iszonyú, iszonyú sok emberrel tárgyal, kivel személyesen, kivel telefonon, egyébként ugye a, a személyes tárgyalást egyébként is korlátozza, hogy Putyin betegesen fél a fertőzéstől, tehát ugye nem csak a Macron, meg, meg Orbán van számú, hogy egy hosszú asztal végélem saját minisztere is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez, ez így a, tehát hogy a magyar választás, akkor ez a kérdésre válasz. A magyar választás és Putyin politikája között én nem látok semmifajta kapcsolatot. Vége van ennek az ícének? Nincs vége. Abszolút nincs vége, és, és ugye ez a baj, hogy, hogy ugye felsoroltam ezt a ezt az értéksorrendet, vagy fontossági sorrendet, tehát erőviszonyok érdekek, politikusok, propaganda, de sajnos itt vannak kölcsönhatások. Tehát előfordulat például, hogyha valaki túl spilázza a propagandát, akkor már, már, már csak azért, hogy ne nézzünk a nagyon a nagyobb hülyének, kell valamit csinálnia. Ez előfordul. Egyébként most nem a Putyinra gondolok, hanem ugye arra gondolok, hogy előttem értehetetlen okokból az amerikaiak, ugye Hát nem érthetetlen, szóval meg, megint meg meg tudom magyarázni, de de nem tartom igazán szerencsés vagy jó jó ötletnek. Egy egy olyan mértékű háborús pszichózist keltenek, ami ami még akkor is, hogyha nem van háborús veszély, bár én szerintem az, az, fajta, az Amerikaiak. Az Amerikaiak igen, igen. Hát figyelj, a, a dolognak a propaganda része, az, az, az örök A az oroszok, az oroszok folyamatosan ott vannak azon a határon, tehát nem kell nekik olyan sokat oda vinni. Hát oda vihetnek, de, de, de mindig is voltak ott ö, seregek. Egyébként tavaly áprilisban volt egy a mostani az hasonló erőkoncentráció. Csak már ugye elfelejtjük, hát ez már egy éve volt. Abban nem lett aztán semmi, visszavonták minden... De a putin valószínűleg nem ért el azt a célját, amit el akar érni. Most úgy tűnik, hogy közel van ahhoz, hogy a politikai céljait elérje, vagy, vagy a maximumot kihozza abból, ami ezekből elérhető. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Mi az? Hát ezt ő le is írta. Kettő. Az egy, hogy Ukrajna ne legyen NATO-tag. Kettő, hogy a NATO tárgyaljon vele az ő biztonsági igényeiről, amelyet hát sokféleképpen lehet megfogalmazni. Na most... Hát azáltal, hogy, hogy ekkora nagy háborús haszacárjé van, hát ez azért most gondold meg, akarsz te egy olyan országot fölvenni a NATO-ba, amelyikről állandóan azt mondjuk, hogy mindjárt háborúba keveredik Oroszországgal. Hát tudják, akkor te is háborúba keveredsz Oroszországgal. Ez, ez egy Putyinak egy egészen egyszerű, primitív számítása, ezen nem is kell. Minél nagyobb a gáz Ukrajna és Oroszország között, annál kisebb az esély, hogy Ukrajna NATO-tag legyen. Egyébként eddig se volt túl nagy, ez csak csendben mondom tehát és akkor itt jön a dolog Maier, a propaganda. Igen? hát itt jön az, hogy a propagandai szerepet játszik és akkor a saját propagandánk is egy kicsit csóválja a kutyánkat, mint egy farok mert? hát mert ha egyszer kimondom tehát ugye ez a propaganda része, hogy Ukrajna már pedig NATO tag lesz ugye ez 2009-ben bukarestben kimondták akkor ebből nehéz arcvesztés nélkül visszatáncolni. Miközben nem kell senkinek pillanatnyilag a Ukrajna, mint NATO tag, bár itt azért azt hozzá kell tenni, hogy az orosz, vagy az amerikai és az európai érdekek azért teljesen különböznek. Ugye Európa az egésznek a részese, Mindez Európában történik, minden feszültség Európában csapódik le. Az amerikaiak meg ott vannak messzi távol, és, és végül is őket ez konkrétan nem értek. Tehát akiket közvetlenül érint azok az oroszok és az európaiak, és akik, akik ebben csak, mint játékosok vesznek részt, de saját rizikójuk nincs, azok az amerikaiak. Másképp néznek ki, el egy olyan válságot, hát volt már ilyen. Amely válság mondjuk az ő térfelükön folyik, például Kuba, kubai rakéták. Hát akkor nagyon idegesek voltak, és abból majdnem világháború lett. De most ez, ez, ez így nekik kellemesebb. Millió egy dolog van, és itten elő lehet mindenfajta kontagokkal állni, hogy gáz, meg, meg, meg egyebek, ezek nyilván összeforulnak, de egy biztos, Putinnak annyi érdeke van, hogy ezeket a célokat, Ezekhez a célokhoz, amelyeket az előbb fölvázoltam, közelebb kerüljön. Én szerintem közelebb került mind a kettőhöz. Tehát igenis fognak vele tárgyalni biztonsági kérdésekről. Igenis az amerikaiak már tettek egy ajánlatot, hogy beszélgethetünk arról, hogy milyen rakéták vannak, vagy nincsenek a romániai támaszpontokon, amelyeket az oroszok, mint, mint tényt eleve elfogadatlanak tartanak. Ugye ezt, ezt már a múltkor megállapítottuk, és azt hiszem ez, ez, ez, nem, ez most már azért átszürem lett a magyar hallgatók, meg a társadalom tudatában, hogy nem arról van szó, hogy a Putyin azt mondja, hogy mindenki lépjen ki a NATO-ból, mint 97-ben, hogy amikor nem volt ez a 14 ország, még NATO-tak, hanem arról van szó, hogy a NATO katonai csapásmérő eszközei ne legyenek ezen a területen inkluzív, ne legyenek atomfegyvere. És ezt azért úgy nagyjából betartották, csak az a baj, hogy nagyjából. És most, most akkor ezen lehet vitatkozni, hogy hány cirkáló rakétát fogadok el, vagy mennyit nem fogadok el, és mihol lehet, és, és, és akkor ennek fejében hány iszkander laki rakétát viszek vissza, majd Kaliningrádból. Ez most csak a hasamra ütöttem, lehet, hogy erről szó sincs. Úgyhogy, de mindez, akár miről beszélünk, mindez, még mindig csak az orosz-európai erőviszonyokat viszonyokat érinti, az amerikaiak ebből, hát nem mondom, hogy nevető harmadikak, de mindenképpen távol vannak. Amit nem értek, és, és ezt, ezt ez az, amit igazán nem értek, hogy, hogy a Biden meghirdette azt, hogy mostantól kezdve kín a, a fő. Betétás ellenség arra kell koncentrálni, oda kell a szellemi, politikai, katonai, minden gazdasági erőket koncentrálni arra a problémára. És azóta mással se foglalkozik, mint hogy az oroszokat hogyan lehet valamilyen módon megfékezni. Tehát csak az oroszokat ö, ö, tartja szem előtt, és szinte nincs is Kínáról szó, a Kína meg ott röhögnek, hátul a markukba. Kína és Amerika? Nézd, az biztos, hogy, hogy szóval a fő front, ha megnézed a, a nagy erővonalakat és a nagy problémákat, az az, hogy Kína az, amely kihívást intézett a pusztali tény, a lényével Amerika ellen, vagy Amerikával szemben, miután eh, ma már gazdaságilag olyan erős, mint Amerika, katonailag folyamatosan erősödik, eh, szövetségi rendszert próbál kiépíteni, és, és, és próbálja a muszkliait, az, az izmait ottan feszegetni a dél-kínai tengertől kezdve mindenütt másút is, még Afrikában is. Meghirdetett cél és világos, hogy a, a nagy konfrontáció, a nagy szembenállás, a nagy harc harckötélhúzás, most a harc alatt ne tessék tankokat érinteni, hanem politikai harcod, az Kína és Amerika között folyik ebben az évszázadban. Most ehhez képest csak Oroszországról van szó, amelyiket már egyszer leírtunk. Csak úgy látszik, túlságosan leírtak. De most, amit mondtam, hogy a Biden-nak az lenne az érdekeltsége. Én a, ugye arra gondoltam, hogy mielőtt az, a kínaiakat ember valami nagy stratégiai elképzelést megvalósít, amelyet egyébként nem látok, akkor hát a, a hátát szabadá teszi az orosz az európai szintéren, és valamilyen megállapotást köt a Putyinnal, valamilyen módon próbálja a Putyint megbékíteni, kielégíteni, barátságosabbá tenni, és mindenképpen nem kergetni a kínaiak karjaiba. Amire a Putyinnak nyilván nem sok szükség van, mert a Putyin legalább annyira fér a kínaiaktól, mint az amerikaiak, hanem nem jobban. Igen, de a másik pont az lett volna, hogy ez közben nem teszi szövetségesi Oroszországot és Kínát. Na most ehhez képest pont az ellenkezőjét látom. Megint hozzá kell tenni, hogy persze a dolognak van a, a, ez a propaganda vagy ez a látványkonyha része, amin azért nem mindig felel meg tökéletesen a valóságnak. De ja. azt, azt viszont nem tudom fölmérni, hogy, hogy milyen arányban. De most milyen látványkonyháról beszélsz? Hát amikor amikor a politikai, amikor mi nagy politikai problémákról beszélünk, azok nem biztos, hogy valóban úgy vannak lehet, hogy a, hogy a színfalak mögött mind a két fél tudja, hogy, hogy ez egy, ez, egy ilyen, ez a publikumnak szól, de igazából nem, nem, nem egyrészt le van zsírozva, vagy mondani sok, De, de ha nincs is lezírozva, nem ez a fontos egész másút a valós arcok. Kivel találkozz most? Milyen szempontból? Hát amiről beszéltünk eddig? Hát elmennék szívesen a, a holnap kezdő, nem ma kezdődő, Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára. Ugye az egy, az egy minden évben megrendező, most ugye változni fog, mert a, a, a főnök az Isinger az lemond, aki, aki hát egy, egy fantasztikus figura, és ott a háttérből gyakorlatilag mindenkivel. És... Ki is? Hát ő ennek a Müncheni Biztonságbadó Konferenciának a, a vezetője elnöke. Mondom, ez az utolsó ö, ilyen konferencia, amit még ő hívott össze, mert, mert most látom. De milyen státusza ő kicsoda? Semmi, hát egy német, egy német poli, diplomata, vagy, vagy politikus, vagy. Ki vesz vagy. El részt? Hát ez az mindenki. Ö, van úgy, hogy péld, például Putyin is részt vett még egyszer a boldog békeidőkben de részt vesznek amerikai miniszterek, és néha elnök, vagy alelnök. És most, most oroszok? Nem hinném, nem hinném. Hát már nincs kizár, hogy valakit meg. Mondjuk lenne értelme meghívni most a, a lavrovot de nem fog elmenni. Hát nyilván egy ilyen kiérezett konfliktus helyzetben ezt nem teszi meg. Hát, és ha elmennél, akkor mit kérdezni? Vagy mi, mi nem semmit volt? semmit le, légy lennék a falon. tehát Beszél, kérdekel, hogy ki beszélnél le a, a, a vezetőkkel, a Biden-től kezdve? Mindenkit? Nem, nem, nem, nem. A vezetőkkel nem érdemes beszélni. <gül> hogy azt a hát, Múricz elképzeli. Nem, hát, hát, hát nézd, a Biden ugye azt mondja, amit amit neki a szertébe. És a putin is? Hát, a putin nem. A Putyin, a... Jó, Jó, a putin beszélni, beszélnél? De nem érdemes, nézd, a Pucsinról putin, a tudom, hogy mit mond. Tehát a, a Putyin a Putyin olyan, mint egy, mint egy tehát szakértőnek, tehát szellemileg megfelelő partner, de, de hát a funkcionálnál fogva nagyon korlátozott, hogy mit mondhat és mit nem. Hát ez ez egy mindig, ez egy ilyen örök újságírói dilemma, hogy kivel beszélni. Tehát a nagy kalpokkal nem érdemes. Tehát egy, egy miniszterelnök nem mondhat mást a magánbeszélgetésbe se, már a ma magánbeszélgetésben nincs magánbeszélgetése. Tehát eleve azt kell mondania, ami a hivatalos politika. Egy milliméterrel nem térhet el, mert ha igen, akkor azt mondják, aha, most ő el, tehát akkor most már ez a hivatalos politika, annak súlya van. Szakértőkkel kell beszélni, és ez a nagy dilemma, megtalálni azt a szakértőt, aki még szakértő, de már ott van a tűznél, és nem csak ugye a saját fejéből. Hogy talál az ember ilyen szakértőről? Hát ismerni kell az országot, és, és, és szerencsé is kell hozzá. És a szakértő miért vállalja el a beszélgetést? Hát ő is ember, hát miért? Egyébként ez a feladata. Ő része a gépezetnek? Igen, hogy? hogy, hogy. A miniszterelnök A, a, tehát az a teljesen független szakértők ezekről mindig kiderül, hogy, hogy őnek az a szerepük, hogy ők független szakértők. Ilyen hálózattal vala rendelkeztél? Nem, hálózattal nem, de egy-egy emberrel tehát lehetett... Ugye ez néha lehetett egy újságíró is. Tehát ugye Oroszországban, vagy a Szovjetunióban például, ez, ez nem emlékszem voltak ilyen szovjet újságírók, akiket meghívtak mindenfelé De. ilyen, és, azokat, és nagyon érdekes volt, mert, mert ugye tőlük tudtuk meg, vagy tudták meg az emberek, hogy mit gondolnak a nagy szovjetunióban, miközben úgy beszéltek, mint egy ember szabású lény. Mi lett ezekkel a kapcsolataiddal? Hát sajnos, ugye, ez, ez a hátrány. Elnézést, te ilyen szempontból Magyarországot képviselted valaha is, vagy te ilyen szempontból nem voltál ilyen újságíró soha? De, de volt. Tehát volt egy idő, amikor például a a, a a Lendvai meghívogatottam maga Vitta volt Részint TV-ben, Részint a rádiós vissza De ez akkor volt például, amikor lengyel ügyek voltak, amikor én, én a Részint lengyel, balsói tudósító voltam, még előtte, amikor ugye a szolidaritás idejében, én, akkor az a mázlin volt, tehát nem hogy egyedüli újságíróként tudósíthattam a a szükségállapotról, mert ugye ott akkor minden le volt zárva, nem lehetett semmi, de a magyarokkal kivételtettek, és egy tévéstábbal ott bementem. Jól támogatottuk, hogy mi lett ezekkel a kapcsolatokkal? Eltűntek. Eltűntek, részint, részint én elmentem arról a helyszínről, egy másik országban kezdtem el tudósítani, részint az illetők nyugdíjba mentek, meghaltak, részint én nem vagyok benne, tehát ö, nem. Ezek, ezek sajnos, tehát ez a holtőke. Ez, ez egyébként az ára annak, hogyha valaki ö, öt évet itt van, négy évet ott van, 7 évet itt van, hogy, hogy ha te Moszkvában vagy 7 évig, akkor hiába voltál előtte bomba, vagy pekingbe az, az a Pekingi kapcsolat az elveszett. Szóval az szápolik. Az, az, az ma... Személyes ha ma olyan szerencse, ha az szerencsegyáltalán adódna, hogy ismét valahol lehetnél élnél vele? Hát persze, persze. Vissza Peking? Hát, hát Peking, szóval mindig azt mondtam, egész sokáig azt mondtam, mindig, hogy igen, igen, Peking, Peking. Ezért kérdeztem. Ma már nem vagyok ebbe biztos. Tehát nem vagyok benne, és amit, ami hírek így eljutnak hozzám, hogy hogyan mozognak ott az újságírók, hogy, hogy milyen, a kap, milyen a kapcsolat a, a, a benszülöttekkel, és hogy azok azt a kapcsolatot hogyan próbálják most már ellenőrzés alatt tartani. Ez az egyik. A másik, hogy milyen lett Kína, mint mint entitás. Tehát ugye amikor én kimentem Kínába, az 2000-ben volt, akkor még ott voltak ilyen, hutongok ilyen, tehát akkor még volt még valami a régi Kínából? Most már az egész olyan, mintha egy nagy Hongkong lenne, most nem a politikai rendszere gondolok, hanem a vizuális élményre. És ennek megfelelően az egész egy ilyen, egy ilyen nagyon hát általános. Hát, vagy ja, ilyen állandó tudósítónak, hát például lehet, hogy szívesen kimennék, ahol csak helyettesítettem egy-két hónapot Amerikában az Egyesült Államokban, az érdekes. És hát Németország mindig, tehát Berlin az, az, az mindig. Mit tud Berlin? Hát egyrészt szeretem, mint város. Másrészt, ahogy elgondolom, hogy éltem, hát Berlinben éltem mondjuk hét évet, plusz még bomba volt négy, Na, és akkor ugye Bon volt Berlin, tehát ott volt a Bundestag, ott voltak a minisztériumok, minden. Berlin, Berlin egy jó város, tehát ott, ott. és a német politikát azt, azt, hogy mondjam, azt azt értem, azt ahhoz, tehát a német politikusokkal tudok beszélni, tudom helyi értékükön kezelni őket. Németország az egy jó hely. Menjünk már ilyen még nem tudom. Jó, hát nem hát, van. Ott találkozunk valamikor. Csokoládó, szia. Szia. Nem is Gábor halottak. 061, 712, 42. Látom 9 óra 12-ig fogok kitartani. Önökön múlik, hogy tovább, -e? ha nem, akkor 9.12. 7480 új fertőzött, 100 beteg hunyt el. 4919 koronavírusos beteg kórházban, 288 nyolcas lélegeztetőgépen. üggyépen. Nulla Felhívást intéztem önököz, hogyha valaki skype-on beszélgetne velem, hogy a választás milyen szerepet tölt be az életében, A betölt, dörö.fi gmail.com, a választás előtt és utána két héttel néhány emberrel elbeszélgetnék, ha mutatnának hajlandóságot irántam, illetőleg a műsorom iránt, névtelefonszem. 9 óra múlott 7 perccel, ez a Kei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint a János, 14 éven aluliaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn hat után, de még hét előtt találkozunk. 1. 712.42 először távolétemben étemben pont, kisdék a nevem, kucac Gmail.com. Ha jönnek, most önök jönnek még miatt azt mondanám, hogy 061, 712.42 már kutat egy hét másodszor. Hát 1,712,42, senki többet? Pont fialajános kukatzjimmil.com. Kedves édes vagy. Még 30.